Sassa, Brassa, Mandelmasso, och hej och välkommen till ett nytt filmavsnitt, eller filmpodcast-avsnitt kanske man säger. Tommy filmar Niklas och Emilio. Hej, idag har jag som vanlig med Niklas Lundqvist och Emilio Spinetti. Hej, hej, hej, hej mina vänner. Hey, hej. Hey, hej, hej, hej. Hej, hej. Säg säger alltid hej till vänet här, ska, ska vi inte börja säga tja. Lite mer kamratlik. Hej, hej. Hej, hej, hej. Hej hej hemskt mycket ja. hej ja Niklas är snorbakis Du fyllde ju år igår Niklas Var det, ja, det var förr i Nej det var igår faktiskt igår var det. Eh, Grattis mm. efterskott eh, Hur gick kalaset till? Hur gick till? Det gick till så att jag bjöd lite folk Folk Och sen kom de Och jag fick presenter Jag fick jättemycket Jägermeister Som mitt uh, Ja, min frys kommer att vara helt full nu här. Jag har hört Kom. att du är lite svårt att tåla Jägermeister. Uh, det vet jag i och för sig om, men... Uh, okay. <laughs> Vadå, har, har, har, vi... har du någonting att berätta, eller med? <laughs> Nej, jag har bara hört rykten om att just Jägermeister ska vara svårt för Niklas att hålla ner. <laughs> jag vet inte, jag vet inga detaljer, jag har inte hört någonting. Jag har bara hört att just Jäger ska vara lite svårt. Okej. Okay. Alltså, det, om man dricker för mycket så kan det bli svårt. Men i lagom mängder är det jättegott. Jag får, jag får kolla mina källor helt enkelt. Ja, du får det verkligen, ja. Ja. Då, har, du har Du har fått för mycket någon gång. Jag tänkte på den kvällen du var med, har du inte sett inget. Då var jag inte på jägen, men det var väl bara lite. Äh, ska vi gå vidare i programmet? <laughs> <laughs> ja. jag, jag tycker att Johan får kommentera det där, nästan i deras <laughs> nästa avsnitt. Hur som helst. Eh, idag är det något slags... Eh, slags men det, det är väl någon årskrönika vi ska ha idag? Över, över, över filmåret 2011? Det stämmer. Det stämmer, tror jag. Ni, ni, ni verkar inte ha släppt den i ägaren fortfarande. Men... Nej, det är ju inte. Du vrider, jag, är <här> <här> oh, Gud, jag, tänkte, jag tänkte verkligen släppa det. Och så, och så kommer du in sen den här kvällen med Johan. <här> <här> <här> så sjukt så <här> För att avrunda det här med Johan från har inte sett den, så kan man värt att, att efter festen igår När äh, alla hade gått hem Klockan var kanske fem på morgonen Så blev jag lite så här, äh, Lite så här rörd och gick in och tittade På alla gratulationer på. Så gick jag in på Twitter och såg att äh, Johan Var vaken, i omkring och vankade Det var någon fest där som han kunde inte sova Då frågade jag så här, Johan ska du komma hit på Filmquiz Då skrev han något trevligt tillbaka och så, ja. så gick jag och mig ni, ni, ni har ju pajat den här relationen Med har inte sett den gänget Så jag tillbaka till Tokyo liksom, Ni bränner varenda jävla bro med, Vi har med dem Och det samtidigt Det är inte vi som twittrar och skriver så här, Jag ska pissa på er och, sk och skicka bilder Och står kissar på någon toalett så, liksom. <laughs> så jag tycker du är den som Snäppar tvärs Och, och föra sig dåligt mot Alla har vi dragbort i stacken Ja, det har vi kanske gjort. Vi har gjort lite dumma saker allihopa som vi skäms över. Mm. Mm. Men det kommer vi att fixa. Jag ja. ångrar ingenting, gällde alltså. det, det, det är en det, det, relation det, det, ihop nu här de kommer att försöka försöker jag göra vårt bästa. För. Men det är väl bland det bästa som har hänt om vi ska dra bara årskrönikan i att det att känna har du inte sett en in gänget? Absolut. Det är nästan varit det roligaste med podcasten faktiskt. Det är crossoveravsnittet vi gjorde över. fortsätter hålla kontakten och... och vår förhoppning är att det kommer att bli ett till crossover avsnitt nu här i vad, sommar kanske. Ja. Är det ja. det som vi ska ha som lite nyårslöfte 2012? Att vara lite snällare mot hörnet äh, i Ja. Fast ja. de är ju rätt dumma mot oss också ibland. Det är sant. Vi kan vara The Bigger Man. Ja, precis. Men nu det hörnet setten. Vi är det bättre än er och, och folk, det som kan kan ja. folk som kanske lyssnar för första gången Som inte vet vad har du inte sett Är, är ju att det är en annan filmpodcast Som man kan titta på har du inte sett inte Nog med reklam där kanske. Ska, vi, ska vi dra igång det här jävla spektaklet vi Det är ju för fan 2011 Bästa jävla filmer som vi ska lista 10 till 1 Plus att vi ska lista årets sämsta film Och årsbesvikelse samtidigt vad vi ser fram emot 2012. Men... Ja, det stämmer. Jo. <laughs> <laughs> ja. Jo. Jag tror att jag japanska, men <laughs> <laughs> <laughs> Och hur har den här framröstningen gått till, Niklas Lundqvist? Hur har vi tänkt? Jo, vi tänkte att vi skulle försöka få fram en ultimatlista som då eh, representerar vad alla vi tre tycker om eh, året 2011. Så alla... Jag, Tommy och Emilio fick skicka in sin eh, topp 10-lista där vi rangordnade eh, våra favoritfilmer Sen så räknades poängen ihop av eh, Emilio faktiskt Och eh, sen så... har ja, vi nu <laughs> jag <är lite> <laughs> Han fick ansvara <laughs> uh -huh. Vi ger mig Det mer och mer ansvar sen alltså, för, för Först var han ju bara en spillevink i podcasten Nu har jag fått räkna mm. upp listan och nu ska han även få klippa det här avsnittet också han klippte förra avsnittet. Här klippte förra avsnittet. Också. Mycket bra jobb. Väldigt bra. Tack så mycket. Det vänder mig inte. I alla fall så är... ja, nu har vi då fått fram en slutgiltig lista som vi ska då äh, presentera här i tourwarning. Vill... Äh, och... Ja. Ja, jag försöker, jag tror är ja, ska... uh -huh. Nej. Jag tänkte också nämna att för det kommer... folk kommer säkert undra varför vi har filmer jag tror det är två filmer vi har med som är från 2010 det diskuterade vi fram och tillbaka faktiskt att vi vill ändå ha med de här filmerna eftersom de gick upp på bio i Sverige 2011 så det fanns ingen möjlighet för för mig och Emilio då att se dem förrän just i år så då kände vi att vi ville ha med dem på den listan så att det skulle bli fair ja. de ska, mm. som till exempel om vad ska jag ta som exempel om Transformers 3 kommer 2010 i november Mm. Ska vara med i vår lista så Ja då hamnar den ju i vår lista eller som, eller, som den, eller som den släpptes i Sverige Säger vi till exempel Året därefter eh, mars till exempel så mm, Nu var det, det ju är ännu krångligare Du förklarar så jävla bra Niklas Jag pajade ju allting där Jag, jag ska bara hålla är Eller sånt här är nog bäst att jag har <laughs> Jag placerar mig själv på årets jävla sämsta alltså, Redan nu 2012 Sämsta årets programledare Tommy Jansson. årets Årets besvikelse <skratt> <skratt> <skratt> jag, jag kan inte se hypen framför mig För 2012 <skratt> Alltså jag har hört att den där Tommy Jansson ska leda Har du inte sett <skratt> Tommy filmar Niklas och Emilia i år igen alltså. Och så bara, redan första avsnittet När vi har den här bara, för Fan, häng honom <skratt> häng, häng ut den <skratt> Du är, som, <skratt> <skratt> <skratt> du är som i det <skratt> Du är som vajser Sista året på julafton så bara, fan, Ska han verkligen vara kvar den där killen Han verkar ja. lite Labil ja, Nej. Jag har gjort shit Nej. Men eh, Vajt, vad fan, jag älskar dig. Jag vi Oj, bara dille. Jag vet in, att du in, lyssnar. Ja, innan vi hoppar in på platsen med tid. Bara, om, om vi bara resumerar lite snabbt hur filmåret var 2011. Vad, vad, vad tycker ni bara? Vad, vad, om jag säger filmåret 2011, vad är det för ord som dyker upp i ert huvud? Suck. Alltså, jag, jag har hört många, ni två bland annat, som är besvikna. Men jag tycker fan inte att det har varit så tokigt ändå. Alltså. jag har, När jag tittar på min lista så har jag gett tre filmer full pott. Alltså fem av fem, eller vad man säger. Det tycker jag ändå är ett ganska bra... Jag har varit jävligt besviken tills jag kollat på våran lista faktiskt. För då har jag också tänkt så här bara shit, det här var ju inte så jävla hemskt. Men när jag tänker tillbaka på året så tänker jag att det här var ju året som gick om film mm. i mässigt. Jo. Fast det var ju ett väldigt, väldigt bra spelår. Det, är ett väldigt, vet... det var ett väldigt, väldigt bra spelår. Det var ett mediokert filmår. Men om man kollar på den, det finns ändå ett par guldklimpar här. Mm. Mm. Det, det som jag... jag är rädd kanske är att det är väldigt bra filmer faktiskt. Men jag tror att så många som lämnade ett spår av alltså, liksom, efteråt om mm. fem år till exempel. Jag tror att många som... Jag vet inte om man kan stå far på, på tiden sand. Då kommer de att falla i glömska. Mm. Vi har ju några där, men de, de, vi får ju prata om dem. Desto mm. mer vi kommer in på dem. Men vad fan, vi hoppar in direkt på plats nummer tio. Det gör vi. Ja, plats nummer tio. Där, där har vi faktiskt The Girl with a Dragon Tattoo. Um, och det är en sån här film som Det blir lite intressant eftersom den Den har ju Tom inte kunnat se För den kommer inte upp i Japan förrän i mars Eller var det? Är? Februari i mars? Mm, slutet av februari kommer den av februari, okay. um, Men jag har sett den Emilie orkar inte Men <laughs> <laughs> jag tyckte den var faktiskt så pass bra Att jag satte satt den väldigt högt upp på min lista um, Jag tycker det är talande På något sätt att det är en liksom Historien som man, jag har läst den en gång Jag har sett den i en svensk film Jag har upplevt den två gånger redan Men det finns ändå liksom, eh, någon dragningskraft i det här att jag ser den en gång till och vill se om den faktiskt. För jag ser verkligen fram emot att se om den här filmen och skaffa den på Blu-ray och allting. Eh, liksom historien kan man ju utan och innan vid det här laget men eh, det är så snyggt hantverk ändå i eh, David Finchers händer. Eh, är ni peppade på den här filmen? För mig har det faktiskt gått upp lite upp och ner känns som. Det är som du sa så man, har ju, man har ju liksom Tryckt igenom den här berättelsen Tre gånger nu Alltså först på bok Och sen har vi sett den svenska filmatise <coughs> filmatiseringen Och sen nu ska man se den igen Fast med engelsktalande Så det känns mm. det ja <coughs> Men det är därför jag vill se den Är väl mest för det liksom, visuella och ja, samträcket Det finns ju har ju liksom, ett, ett öga tycker jag verkligen Hur man ska skjutas, åh oh, jävlar fast någonting alls. hur man ska filma hur det ska se ut, liksom. han, han är helt duktig som man kan se hans andra filmer han skulle vara mm. ett helvete att jobba med har jag hört, också. många omtagningar Precis. perfektionist perfektionist men det gillar jag vi. rätt bra drag för en regissör ja det tycker jag inget ja. halvfabrikat här ja, inga slarvigheter liksom. <sniffs> ja. ja, jag vet inte om vi behöver säga så mycket mer om just uh, den men, ska vi gå vidare till nummer nio då Ja. Mm. på Vilken plats nummer nio! Mm. <skratt> det här var ju en film som... Den, den, här, den här har inte Emilio heller sett. <skratt> Men däremot har jag... Ja, Niklas såg den faktiskt. Niklas var här och besökte mig i Tokyo. Och äh, en riktigt överr. Det är nog en av årets största överraskningar enligt mig. Det är ju Paranormal Activity 3 vi pratar om. Mm. Ja. Ja. Äh, kvär, jag satt den här relativt, jag tror vi satte den lika högt på vår lista, Niklas eh, fast den sänkte sig ner på grund av att inte att inte sett den, skit i samma, det är ingenting med saken att göra <laughs> själva grejen är att jag tror den hamnade så högt uppe, i alla fall för mig för att det var en sån riktigt jävla bra biupplevelse men vi sa det också när vi hade sett den här filmen att om vi skulle sett den på tv, alltså på dvd eller på en dator eller någonting sånt där så hade vi den inte kommit lika högt som den hade kommit nu som jag röstar fram den nu så är mycket mer att man ska se den på bio, på bio. Den gör mm. sin roll där. Oh jävlar! <skratt> <skratt> var en liten paranormal i min hals där. Mm, mm. snyggt. Men ja. Så det Emilio, det är lite kört för dig där. Om jag man... räknar ut att jag har sett eh, 60% av den här listan? <skratt> ja. Varför är du ens med på den här podcasten? Det har jag uppenbarligen ingen koll. Så att jag är en gud på att klippa tydligen ja just det, det får bli den nya roll ja. det har mm. det en... här om dagen också att de här två unga regissörerna Henry och Ariel har jag heter, har ju nu blivit liksom inbokade av Paramount för att göra uppföljare nu fyran vilket känns mm. jävligt Ja, rätt av Paramount faktiskt, att anställa dem igen Nu har de ju både mer tid och mer budget Så de har ju redan börjat liksom fila på nytt manus och inspelning Och den kommer ut nu i år 2012, i oktober ska fyran komma ut Och den ska lätt se på bio Samma regissör liksom, samma grej Det kommer bli asgrymt Ja, hoppas jag Jag, jag tror bara jag och du så tycker om de här filmerna Eller tyckte inte om två men fan trean älskar vi ju Ja men det, det blir ju liksom som, som sagt bioupplevelsen Och det, det blir ju inte mycket läskare på något sätt Tycker jag Och man, man, man är ju liksom omskakad efter man har sett den Och det, det går ju liksom inte att Få någon bättre betyg på något sätt För en skräckfilm men jag tycker den, är, den gör verkligen innovativa saker med en, med en Beprövad formel så att säga ja och det precis. trodde jag inte att de skulle kunna göra Jag trodde att det var stört efter första Okej okay, ja men de, de kan inte ta det här längre Och särskilt som tvåan var så bara en eh, Kopia upprepning. Ja, ja ver verkligen en kopia Men 3 är en nytändning och nu är Verkligen, Så verkligen ja. fet uppdatering från första filmen Alltså hur de har tänkt med kameran och allting Hur det ska funka och, äh, skits, Skitsmart känns det. det Känns fräsch och Bra mm. för uppföljare också Verkligen Ja. Fan, man kanske skulle ta och se den här <laughs> Ja <Aha>. Too late <laughs> <tryck> Det kommer, det kommer ju hamna på din 2012-lista sen på filmer som är missade 2011. <skratt> <Just>. <skratt> ja. Ja. Ska vi hoppa in på plats nummer... Är vi klar med den här? Är det någon som har något mer att säga? I har vi ingenting att säga. Du har ingenting att säga om plats nummer åtta heller. Nej. <skratt> Nej. Ja, Då hoppar vi in på plats nummer åtta! Ta vad mycket ni två pratar hela tiden. Hon ja, finns men det är rätt så skönt där. faktiskt att få dig... Men, men det, det som gör mig orolig nu är att du sitter och laddar upp nu. Vi sitter ju <laughs> så en jävla duvla cellbatteri tankar. man och in När ja, det blir det, min liksom. tur som bara... <laughs> ah, Robin! Ah, ja. Ja. Uh, plats nummer åtta, det är i alla fall melancholia. Mm. Uh, den här pratade vi ganska mycket om för inte så länge sedan. Så jag vet inte, vad finns det att tillägga? Jag har faktiskt sett den två gånger. Det trodde jag inte att jag skulle göra efter. Jag såg den en gång själv då. Så såg jag den en gång med min syster Linnea, hon var hemma från London nu i julas. Vad tyckte din syster då? Jag fick fan ingen bra svar från henne vad hon tyckte. Hon satt mest. Det är de där hittasna, så det är och att Hon tittade på ett allt. Vad sa ni nu? nu? Nu hörde jag inte. Nu pratar ni i mun på varandra. Hon, hon tittar bara på ja, hon tittar bara på England och allting sånt där, tror jag. Som Emilie sa, hipster-tv gillar hon väl? Hon, eh, hon gillar American Horror Story, faktiskt, som jag inte har sett. Men det känner jag att jag måste kolla på. Mm. Men eh, i alla fall spelar ingen roll. Eh, jag tycker att den, den är lika bra faktiskt andra gången. Det hade jag inte trott. Jag tänkte att det skulle bli sekt, kanske, att se den jämförelse så långsam jag uppskattar det här långsamma tempot på något sätt Och att den är så... Ja, den, den, är, den griper tag i mig på något sätt Jag, jag blir... Eh, eh, jag blir väldigt berörd av den här filmen Ryan. Ser du om mig? Nej, jag tycker också att den är skitbra Ett av det bästa som eh, von Trider har spottat ut sig eh, Jag blir framförallt sugen på att se hans andra filmer För det här är faktiskt den första jag sett av honom Lite mm. pinsamt men... Nej, ska det ska jag inte Men de, de, de, de är ju väldigt speciella hans filmer Och helt seg och helt konstiga dialoger och sånt. Där. Det här är väl lite segare än vad de andra brukar vara Men fan, Breaking the Waves måste du se Det tycker jag det är min personliga bästa film Från han okay. det... Och då tycker jag ändå inte att den här kändes seg faktiskt Jag gillar det här långsamma mm. tempot Så jag, jag gissar väl att jag kommer gilla de andra filmerna också Ja, det om du gillar den här så kommer du nog verkligen gilla de andra Mm Ja, jag ser fram emot det Ja Funny Mio skulle hoppa in nu då och presentera plats nummer sju? Ja, jag satt och grä med mig för det här, för jag, inser, jag har inte sagt någonting i det som jag har inte sett någon så alltså nu måste jag ta den här. Jag, jag kan inte komma på någonting att säga. Jag, plats nummer sju är i alla fall, True Grit, mm. som både jag och Niklas hade rätt så väl placerade i alla fall på våra listor. Tom hade inte med den här, tror jag. Den har, den har lite fallit bort för mig. Jag såg den 2010 i USA. Jag har ju förstås väldigt bra minnen när jag såg den här. För i USA när man går på bio där så är det, är, det är ju det är obestämda platser. Man får ju sitta var fan man vill. Men så vår gemensamma kompis Justin skulle ta mig på specialbio som heter Premium Theater med with premium mm. seats och allt, allt man köpte var såhär premium popcorn. Alltså det var det var ett ställe där judar, det, det är någon dag innan julafton tror jag, mm. där judarna möts upp från de filar julafton så de har såhär judisk jul och då går de alltid på bio i USA. Jag först drog vi dit och biljetterna kostade väl kanske skitdyra var de, eh, kostade väl 200, 220 tron, kronor tror jag vi betalade för den. Och det var bara för att vi skulle få liksom bestämda platser. Det var, det var ingenting annat Nej, nej, nej Det var, nej, nej, var, det var, det var en helt i, vanlig i, biograf Alltså, själva grejen Att du betalade 100 kronor extra Var att du fick ett nummer På din biljett det var Rad 5 Plats Chap 27 bullshit. Det är helt sjukt egentligen Och så säger jag Min vårdpolare Du känner ju också någon som säger This is so premium Jag vet inte Han är ju så jävla nöjd <laughs> Jag fattar inte Vad som är premium egentligen Alltså, allting var ju Snordyt där Oh. Nej men det var rätt så kul Men det roliga var att han inte förstod och han, han är ju armikaner men han fattade inte när eh, Jeff Bridges pratade Han hade svårt att hänga med <laughs> <laughs> Jeff Bridges mumlar ju rätt Jeff mycket Jeff Bridges det, tycker det. Jag var riktigt jävla skön Han, han har ju lite så The Dude-stämpeln Fortfarande mm. Men jag tycker hans karaktär var riktigt jävla skön Och Jeff Bridges passade perfekt i den rollen Så här, mumlande Alkis Liksom Sagt, var... det, det blir ju nästan lite såhär, lite dudigt igen, liksom så här, ja. Lite påverkad, lite så här slapp. Men eh, ska man ha en sån karaktär ska man ju fan ha Jeff Bridges. Han, han blev väl Oscar-nominerad, eller? Alltså förra Oscar. På... <laughs> För vi känner out of date <laughs> när vi tar med, på, med på, den här på 2000. <laughs> <laughs> det känns väldigt out of date. Mm. Men, men, men får jag fråga er har ni, ni vet ju att den här är baserad på en, oh. en gammal film. Ja. Det var lite roligt för, det här, var, det här var den första filmen jag såg på bio i, ja fjol då blir det. Jag och Danny Gleisner var på en sån här förhandsvisning. Um, och då fick man faktiskt den gamla filmen uh, när man gick in då liksom. Så då tänkte jag, ja ah, fan vad nice, den här ska jag se då sen för jag gillade filmen. Så den ska jag se då och jämföra, men det har inte blivit av. <laughs> <laughs> du har du inte sett den? Uh, nej, alltså inte den gamla versionen. Det är lite synd. Jag hade ju tänkt jämföra då kanske. Men jag har, jag har svårt att tänka mig den gamla filmen. Ja, nu förstörde jag podcast. Det dåligt här. Men jag gillade i alla fall den nya. Det är väl inte en av Cohen Brannars bästa filmer. Men det är en kul västern och så många sådana har vi inte skämts bort med på sistone. Så, jag tycker den förtjänar sin plats på listan. Ja, oh, mm. men jag, jag, jag hade inte mer än på min lista bara för det är, det är som du sa nyss. Att det, det har ju inte till Coens bland de best, bättre filmerna. Jag tycker de andra tio som jag hade med var ju bättre. Men skitsamma, det är ju väl någon slags eh, demokrati vi har här, jag Ja, jag fick ju inte <laughs> ha med men Ja, oh, det var jävla tur. Det. Fan vad jag var nervös när jag såg din lista i början alltså. Vi, vi, kan, ju se, vi kan ju säga till folk att Emilia hade inte sett... Du orkar inte göra en lista så du skickar bara in de fem bästa och då, det var ju helt gana filmer där. Alltså min största axelryckning eh, genom tiderna 50-50 var ju med där bland annat och jag har varit helt tokig. Niklas också. Så vi bad <laughs> se liksom två, tre filmer inför den här podcasten. Jag har faktiskt suttit ända tills nu i morse och typ, kollat på filmer. <laughs> Nästan. <laughs> Mm. Fan, 50-50 alltså jag, jag gjorde till och med en så här jag, jag räknade till och med poäng typ så här. Jag, tänkte, jag tänkte kolla på en film eh, Och så tänkte jag kolla på Warhorse För att den ska vara bra Och så tänkte jag, så här, bara, fan, måste jag gå upp. den är två och en halv timme Så tänkte jag, måste jag gå upp tre timmar innan podcasten För att kolla på den här filmen Så, så då räknade så här hur många poäng måste den här filmen få För att den ska komma med på listan Ja, nej, det kommer nog de inte komma upp Om Ja, men då kan jag skit i att se den här filmen Oj, oj. Så cyniskt tänkt <laughs> Beräknande Väldigt beräknande Vi kunde ju haft med i din bubblare kanske då Som vi ska ha efter listan Nej, för den, är redan, den platsen är redan reserverat Till en äldre film mm. Du får ju ha mm, ju många bubblare tio. som helst Ett jävla as <laughs> Ska vi gå vidare nu? Från här <laughs> vi ja. Kör du nästa då Niklas uh, Okej, okay. plats nummer 6 uh, Tinker, Taylor, Soldier, Spy som vi pratade om i förra avsnittet. För, för, förra avsnittet? Nej, var, förra, förra var det ja. faktiskt. Um, jag vet inte, jag har inget att tillägga från, jag har, från jag har förstås att säga. Jag var ju lite... Jag tyckte inte den var dålig, men jag var lite skeptisk till det. Men jag har ju märkt efter jag har sett den här, efter vi hade det här podcast-avsnittet när vi recenserade den här filmen, så har den ju växt eh, mer och mer faktiskt. Och det, den blir bättre med tiden faktiskt. När man tänker på är den. Du, är det aldrig... för att du sett den igen eller bara för att du tänker Nej, jag Nej, jag har bara sett den en gång. Men mm. jag, jag vet inte. Det, det var väl kanske lite, när vi spelade in den där podcasten jag recenserade, då, då liksom tittade jag på den och sen 20 minuter senare så började vi prata om den. Det hade vi kanske inte liksom fått lagt in. Ja, precis. Liksom, Ta in. Och sen har jag gått runt och tänkt på den som fanns. Sen träffade jag en kompis eh, häromdagen eh, som också hade sett den och vi. Tog en öd att sitta och pratade om den. Det var helt mysigt att sitta och prata om faktiskt. För det, jag vet inte, jag tycker nog om den bättre. med Mer än vad jag tyckte eh, om mm. den förr. Jag måste nog faktiskt hålla med om det. Jag tycker också mer om den nu än direkt efter resetten. Jag tyckte verkligen om den direkt efter resetten. Men jag tycker nog mer om den nu. Liksom. Jag, mm. jag, mysig tycker jag är ett bra ord. När jag tänker tillbaka på den. Jag, jag vill gärna se om den. Jag, liksom jag är musik. Mm. Jag. Ja, jag. måste se om den faktiskt. Men jag vill se om den burkar upp med sådana här räkchips, vill jag Och så ska jag ha en kall eller en whisky Och sen ska jag trycka igång den. Det... Ja, men jag ska se om det Men jag vill se det är en sån fall jag vill se själv. Jag vill inte ha någon bredvid mig i sån fall då. Ja, ingen jobbig koreans. Nej, det oss hade ju blivit bl jobbigt om en flickvän sitter bredvid dit. Jag måste dock säga att jag hade inte fattat förrän jag såg efter den här filmen när jag såg en... en Featurett för Kung Fu Panda 2 Ja, det var då jag fattade Att Gary Oldman är britt <skratt> Jag har inte vetat det förut ja. Jag har trott trottat han var amerikan Så jag tänkte fan vilken bra Brittisk han har äh, I Tinkertailer ja. Fan han gör en riktigt jävla bra accent mm. <skratt> ju, ja, Han var inte så jävla bra skådespelare Som jag trodde till <skratt> Eh, jag tänkte för, förresten, vi, vi pratar ju ingenting om vår svensk som var med också, David, eh, vad heter? hur talar man det? Den kuk? Nej, den sik. Alltså han är ju verkligen på gång nu, känns det som. Han hade ju en roll i Girl with Dragon mm. också och han är med i Steven Spielbergs kommande uh, War Horse, då, som Emilio pratar om. Ehm... Mm. Um, han är ju sjukt bra i den här filmen verkligen och känns ju till skillnad från till exempel som Mikael Nykvist som något vi kan vara stolta över när det gäller svenskar <laughs> som ska försöka slå i Hollywood. Jag hoppas att det går bra för honom, jag tror det kommer att gå bra. Han har ju ett ganska speciellt utseende så jag tror att han, han kan nog få ganska intressanta roller om man fortsätter i det här tempot. Får jag bara fråga, vem var det? Ja, han det var han skrannade ganska snur med lite så här hände. Han som lökte ja. med pipan... Jo, det Ja. Mm. Han, han är en av de här misstänkta ah. han, spe han spelar Lasermannen också mm. han slog igenom Som Lasermannen Riktigt jävla bra ja, serien ja. Alltså. Mm. Då vet jag För det, är, det är ju nog den bästa tv-serien liksom, Sverige har producerat Lasermannen, den var ju helt den. Faktiskt Det måste alla se Ja. Är... Läsa, bo läsa boken också Ja, ah, det har inte jag gjort <laughs> så, så, så långt ska det inte gå Niklas jag inte heller läst den i ah! <laughs> Har du inte läst den? Mm. Mm, mm, mm, har du inte läst den? Fan, vad lik du Ja, sa, ja det det. Jag, jag, alltså, jag, jag tränade in på hans... Jag, jag satte på repeat här en dag. Det var någon gång han skrek. Så, ja. <laughs> <laughs> det är en av mina förebilder faktiskt. <laughs> Jag mm. har snart skickat ett brev till dem att alltså De måste börja prata med oss mer i sin podcast <laughs> Det är lite ojämförhållande vi har här ja, Vi fördelar lite Ja, men ska vi uh -huh. Ja, jag tänkte hämta någonting att dricka jag vill... Och jag hör att det börjar fejdas in lite musik I bakgrunden Eller ska Niklas liksom ta... Paja det och säga att nej, jag har lite mer att berätta om Nej, nu kommer musiken Den tar över Niklas, det är för sent hej och välkommen tillbaka och samtidigt vill jag be om ursäkt nu när jag tittar på mitt körschema här så såg jag att vi skulle lägga in musikpausen efter att vi hade representerat 2011 eh, nummer ett. Så jag var lite snabb där, precis som är i sängen. Förlåt. -bow -bow. Ja, plats, plats fem då. <laughs> jag vill bara säga att jag, jag, jag, jag, jag är så spänd just nu eh, från fem sista för jag, jag, nu har jag liksom spexat upp min tillvaro här lite mer... Eh, brusvatten Så C-vitamin brustabletter Lite lyx mm. Jag älskar, jag dricker det som det går i saft alltså. Jag fattar inte att det är nyttigt jag bara... Det är så jävla gott mm. Mm. Ah. Lite lyx till tillvaron mm. jag, jag, jag, jag lägger alltid två uh, Brustabletter i ett glas Så det blir lite extra Syrigt i munnen skit <laughs> ah, Skitsamma, nu kör vi Fem man <laughs> För man är Moneyball Brad Pitt och Jonah Hill-filmen Som vi pratade om för ett eller två avsnitt Två avsnitt sedan. Mm. Var väl? Som du och jag älskade Jag tycker den här är så riktigt jävla bra Mikra sånade ju den här filmen Och såklart Sen så satt en trea på den <laughs> <laughs> Ja Alltså jag var inte lik Den här var inte med på min lista Jag var aldrig riktigt med i Min liksom var inte med i matchen riktigt Men jag vet inte om det beror på att jag kanske inte riktigt Var i rätt stämning när jag såg den Plus måste jag säga att Plus måste jag tillägga att Jag, jag, jag, jag märker att jag Tappar bort mig flera gånger i den här filmen För att det är så mycket så baseballtermer Som jag absolut inte har någon koll på Och då säger ni säkert att ja, men Man behöver inte vara intresserad av baseball Man kan tycka om den här filmen ändå Men vad fan nej men Niklas, Niklas, vad fan, man behöver inte tycka om baseball för att liksom man ska tycka om den här filmen ändå, man kan tycka om den Det är så alltså, ja. det är ja, så. gud vad fan, jag har ju typ så. fan, det har, du har ingen problem alls, vad fan. Nej. Nej, det här var ju årets eh, social network kanske man ska säga, tänk mest på tempot på konversation och allting. Fast den är ju långt ifrån lika bra som social network. <laughs> oj, oj, oj, oj, oj. Nu kämpar jag ja, på någonstans här. Alltså. <laughs> ja, men nu blir det lite så här känsligt. Nej, men jag... <laughs> tycker jag. Alltså, jag vet, jag vet inte. Alltså, Brad Pitt är ju bra. Jonah Hill är bra. Men jag, jag blir inte riktigt... Jag är inte helt såld på den här ändå. Jag vet inte riktigt vad det är som inte... Alltså, jag tycker social jag är, svårt, är svårt att engagera mig. Och Framförallt så tycker jag att jag, jag kan inte riktigt köpa den här förvandlingen som det här laget gör helt plötsligt. Att, från att de har torskat, typ, hur många matcher på raken. Men det är och sen det är så de... hela filmen går ut på. Men, ta det lugnt nu. <laughs> så kommer, och så kommer Brad Pitt och ska liksom, eller de gör någon grej som att ah, om du gör så här och så här, bla, bla bla bla Och sen helt plötsligt så vinner de och vinner och vinner och vinner och vinner och vinner. Och jag vet att det är liksom baserat på riktigt så här, men jag, jag kan inte riktigt liksom köpa den här, att de helt plötsligt är ett superlag. Jag, jag, jag, det tappar i trovärdighet, för mig. Jag, jag, jag tycker inte att det funkar, tyvärr. Men de, det är ju det som är hela filmen, att de är inte ett superlag. De bara lyckas spela sina assets som de har på ett bra sätt. Liksom. De, lyckas göra det, liksom, de lyckas vinna ut allt de vill ha av sina dåliga spelare och få ut precis det de behöver. Ja, det är men... det som är filmen. Jag vet att det är så, men jag kan inte riktigt få in att det är så lätt att bara säga Ja, ah, men nu gör du så, och du gör så, och du gör så, och bra, och nu slår vi alla lagen i den här jävla ligan. Jag vet inte, jag tycker mest... det ju, eftersom det är baserat på en sanne. Ja, men jag tycker inte att de lyckats förmedla det i den här filmen. Jag tycker, jag tycker mästarna mest, mest, Mighty Ducks var jag tror är. Så du, du hade velat att han lade upp en baseball på sidan Det är helt sjukt att vi har den här på femte plats. på sidan och sen drar iväg ett raketskott som krossar ur. Stolten, yeah Ja, det var lite det jag saknade Det är helt sjukt att vi har den här på femte Och alla är helt tokiga alltså, argumenterar mot den här alltså. du, du, du, du skäms alltså Niklas att jag i Emilia har satt den här så högt Att den kommer med på femte plats. Jag tycker inte att den ska vara med på listan överhuvudtaget. Vet du vad jag säger, Niklas, nu? När, när, när, när jag tänker efter, nu när jag verkligen tänker efter, den är fan bättre än Social Network. Jag har inte sett Social Network, men av det jag har så är den så jävla mycket bättre. Social Network uh, däremot är överskattat, jag fattar inte hur han kan bygga upp en, liksom en Facebook-grej liksom bara sådär, alltså, ju, vi, så där. Vi är en hemsida, nu är jag värd flera miljarder, ah, <laughs> okej, okay. och just det, och uh, min kompis ska bli spelad av Justin Timberlake. <laughs> Emil, jag har inte ens sett Social Network så du kan inte <laughs> det går, utkala dig överhuvudtaget. Jag vet inte varför jag inte har sett Social Network, för jag skulle... Nej. Jag skulle kolla på Social Network jag stod, jag stod i videobutiken och, och kollar på filmen och, och så ska jag lägga fram den och så säger killen, ska jag verkligen kolla på den här, hörru, Moneyball, den ska du se. Nej, han sa säkert att Twilight-serien, är nog mer något för dig. Åh <laughs> oh, jävlar, det är, ju typ är, det, är det de enda glidningarna du har, Niklas? Är det Är, det, är det de enda glidningarna du har? Är det Twilight? It's, it's, fun fun it's funny because it's true. Det är ju värt att ju här nästan. Det är <laughs> ju nästan samma uh, Okay. på de här. okej. Jag kan ju se på liksom, social network när man går in runt i videoaffären att det finns sådana här stickers på den här såhär Ni Niklas Lundquist recommend och så är det en bild på där du sticker fram så här fem fingrar mot kameran i någon slags såhär eh, supervidvinkel, vad, vad säger man såhär, fisheye <laughs> Ja, men så toppar den ju eh, hyrlistan också ja, ja, men det är det jag menar, jag är mycket stolt över. Du bör ju fan skaffa monopol på det där någonting, så här, eller någonting såhär, eller? Ja, det stimpengar varje gång då de ja, jag någonting fiskar upp en färmant. Ja, precis. <skratt> Oj, här kom en sån. Liten rackare. Mm. Liten kråkroda i mm. Men äh, ska vi lämna Manipoll och säga att det är en av världens bästa filmer och gå vidare? Genom tiderna. Ja, så gör det. <skratt> <skratt> jag får väl, äh, jag får böja mig för majoriteten i det här fallet. Så är det. Mm. Ja. In med fyra nu, Niklas. Det här ja. känns film, så du kan backa i alla fall. Ja, nu kan jag, är jag tillbaka så jag kan stå för listan. Nu kommer Con Contagion på plats fyra. Plats fyra. Uh, plats fyra. Ja, exakt. Um, den här har vi sett allihopa. Alla tyckte om den. Um, alla satte den väldigt högt också. Ja. Alla satte den väldigt högt. Mm. Jag tror alla satte den på fjärde plats någonstans där. Ja. Jag, tycker alltså, jag, jag har liksom kollat på rätt många såna här liksom års bästa listor. Men jag tycker att Contagion har inte riktigt, liksom, verkar, folk verkar ha glömt bort den. Eller så har de tycker de inte att den platsar. Ha, känns... uh, har inte Contagion sett som lite så här vattendelare, tycker jag nästan. Jo, jo men jag har ju hört också folk som inte ty tycker att den är så här lite tråkig och inte riktigt. Uh, men uh, alla som jag har pratat med i och för sig har ju tyckt att den varit jättebra bra. Det enda jag kan riktigt klaga på i den här filmen är att det var lite för många karaktärer. För man ska kunna känna jättemycket för någon av dem. Det, det, det blev lite tunt, tycker jag. Fast, ja, det, det är det, det, det, det är som jag tyckte var så skönt med den här filmen. Att man slipper här, känna karaktären gå in på dem alltså så nära att man har liksom, sympati eller känsla. Jag tyckte bara borde det vore så tufft att man liksom, nästan fått ett scenario framför sig. Att liksom, så här kan det gå till att du ser lite mer från att äh, vad gör. Ja men precis liksom, what, what if liksom, vad, vad händer om det här vad, vad ska hända om det här inträffade? Och mm. det tyckte jag lyckas se ja, snyggt det, liksom man bara ser bara från olika perspektiv. Sen, sen kan jag hålla med om det om man vill ha liksom, ett djupt ingående på karaktär liksom så, så lyckas väl den inte så jättebra med det liksom. Man man känner inte så jättemycket mycket sympati för någon karaktär nästan. Nej. Men det jag är helt okej okay med faktiskt. Det jag tänkte det är film det filmen går ut på heller. Utan det är mest bara för att följa de här olika perspektiven. Liksom. Jag tycker den lyckas skitbra med det. det är ju att följa liksom hela, hela händelseförloppet ur, ur en lupp. Liksom. Ja. Man sitter utanför som... Äh... Som någon entity att kolla på den. Och det här är ju Steven Sogdeborgs bästa film tycker jag också. Ja, helt klart. Det här är, du... Jag har fått upp förtroendet för honom nu faktiskt. Ja, nu när ska sluta. Äh... Ja, det är så dags nu liksom. Sluta på det. <laughs> Mm. Ja, han ja, ska vi göra en film till tror jag väl, eller två kanske Sen har vi väl gått tryck till att han ska testa in Mikael. han ja Nej, men han ska vi producera, tror jag mm. Precis som Kevin Smith Nej, eh, skitbra film, verkligen Finns mm. det något mer att säga om den? Tycker jag tycker inte Jag tycker vi går in på topp tre Oh, det här blir spännande Mm. Jag vet, jag vet, jag vet jag och Det här är en, ah. nog en film som många lyssnare kommer nog säga att Shit, det här är ju snogammal Och det är den ju inte, den här såg jag också 2010 Men det gjorde inte du Niklas Den hade biopremiär i Sverige runt say, februari, mars någon gång där Ja, ah, exakt, exakt. Eh, Och det är ju Darren Romskis, eh, nu rapear jag hans namn kände <laughs> Black Swan Just det det var, jag trodde, to, Tommy, när vi pratade om den här filmen, då sa du att det här, det här är 2010 års bästa film. Eh, vill jag minnas? Ja, det gjorde jag. Men nu, Men nu fick du ut som är den. Nu var det nya regler, nu är det även 2011 års bästa film. Ja. <laughs> <laughs> så bra. Gå, det går bra för Nej, dig. det. Nej, det här är ju. Jag har satt en extrem text på uh, min lista. Och du, du gjorde en Niklas också. Emilie har inte sett den här, tror jag. Uh, jag har inte sett den här. Jag tror ni hade den här som ett och två. Ja, det var väl någonstans där. Det slutar med att jag kom hit till plötsligt. Skitsamma, det är ju Darren bästa film tycker jag de har gjort. Och jag älskar hans filmer. Jag satt dem väldigt högt upp. Alltså nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Requiem for a Dream och The Wrestler och The Fountain är ju så sjukt bra. Men det här är ju. såklart favoriten. Snyggt, bra Eh, välspelad och eh, nu hoppas man ju ännu mer på eh, hans nästa film som blir ju Noak Noas Ark Noas Ark mm. ja, han, det, går, det går bara uppåt för den här killen mm. han, han, han överträffar sig själv hela tiden på något sätt så det, och Black Swan är hans mästerverk hittills helt klart ja. det är en sån här film som stannar kvar eh, också väldigt läskig och obehaglig tycker jag um, väldigt små äckliga scener typ, ja, bara såna här, som att bryta av en nagel blir väldigt, väldigt uh, ja, de visar det väldigt <här> grafiskt där, där har vi en film som de lyckas väldigt bra att man kommer liksom in djupt på en karaktär jag tycker man liksom känner med liksom Natalie Portmans liksom psyke nästan hur dåligt humör och liksom den här hetsen har runt omkring sig jag tycker de lyckas med mm. ett, skitbra med det men det lyckas de ännu bättre med på vår plats nummer två i övergången där snyggt nästan lika bra som Niklas från den festmåltiden, den är riktigt feast mm. <laughs> <laughs> nej men plats nummer Plast. två då som kanske, kanske ser lite likheter med Black Swan kanske någonting jag vet inte fan Nik Emilio på andra plats har vi We Need to Talk About Kevin oh. också en film som vi pratade om i förra avsnittet precis det här var ju årets största underdog skulle vi säga faktiskt det här är en sån här film som jag blev riktigt positivt överraskad av när jag såg den. Jag har inte hört någonting om den. Jag har inte, jag har inte, jag har aldrig talat inte sett någon hyper när jag Har ni sett det? Nej. Jag har Nej. hört någonting förrän Tommy sa att det här det här grabbar. Det här. Det här ska ni se. Nej, men det var, det var någon, det var, jag kommer inte ihåg hur jag fann till över men det var någonting jag hade lyckats gräva fram typ bland The in indie-filmer typ, som, som inte har fått så mycket Ja men, ja men precis Liksom ljus Men ja Riktigt bra Underdog, underdog film folk. Kom från ingenstans Rikt, riktigt bra mm. Ja herregud det är ju en av årets bästa filmer ja. Som Och sagt som jag sa förra avsnittet Kanske inte riktigt för alla Nej verkligen inte Men för väldigt många <laughs> Men för väldigt många mm. Jag, tror, jag tror, ja. så, så långt man gillar thriller, rysare Och inte är gravid <laughs> ja men lite Psykologiskt till och sånt där Då kommer jag ju älska den här alltså, man gillar, vad, vad ska, vad ska man ta? Ja, men Black Swan 7 och sådana filmer Så blir perfekt Jag vet inte om man ska jämföra med för film Den är, den är så originell den här filmen som... När han... ja, ska, Den enda film jag riktigt kan jämföra med jag Tycker jag är Deer Även fast det är sjukt olika filmer Deer Zachary är ju fan en, en ja, dokumentär Ja det är säkert liksom. ja, Men det, det är ändå liksom Det enda jag kan jämföra med liksom Rent känslomässigt och emotionellt så tycker jag att eh, det, det är säkert på ungefär samma nivå. Ja, jag förstår vad jag menar. Det här är väl 2000-talet, eller 2010-talet, när Handegunga vargen. Sen har det inte kommit någonting sedan dess. Du fanns ju inte när, när, när alla pratade om den filmen. Jag får fråga mina föräldrar. Jaha. De är ju lika gamla som mig och Niklas. Okay. Mm. Jaha, det blir, det blir lite tyst nu för vi märker att vi ska gå in på plats nummer ett. Ja, mm. det kan bli lite tunnigt här sigge. Ja. Niklas, men ska vi ska, ska vi köra igång? Det gör vi. Niklas, du kan få äran för jag känner att du du kommer att gilla att prata om den här filmen. Mm. <skratt> Ah. Okej, okay, okay, men slut på späcksandet. Nummer ett är i alla fall Drive. Åh, mm. ah, Vad snyggt, Emilio! Bra, tänkte jag. Tack. Men jag då. Du bortklippt. Ja. <laughs> fan. Mm. Uh, ah, ja, men um, Emilio um, såg den här precis uh, häromdagen. Eller i går. Igår till och med. Um, och jag, men jag och Tommy har ju haft den här på ja, högt upp på våra listor väldigt länge, ända sedan vi såg den i ja, var i höstas. Ja, det var det. det. var ju fan innan ni kom till Tokyo, var det Så det måste vara ett, runt augusti, september där. Ja, ah, skitsamma. Mm. Höstas. Eh, det har Nej, ju... Bara... Alltså, ja. Om jag får säga bara för vi pratade om att det kanske är rätt många filmer här som kommer falla i glömska, som kanske inte kommer stå. Jag tror fan Drive har ändå potentialen att bli lite av en sån här kult film på något sätt som kommer liksom bli en inspiration för eh, många liksom filmmakare framöver för mm. känslan av. Och liksom sättet den kombinerar det visuella med musiken, det här elektro-soundtracket. Jag tror det, det kommer kopieras av många, eh, många andra filmare, tror jag faktiskt. Ja, det, det, det är väl någon, någon slags... Jag vet inte. N någon ny Lost in Translation känns det nästan så. Ja, men lite så. Ja, det kan jag hålla med. Om. Att uh, när Lost in Translation kom så vart ju den kopierad nästan överallt än som uh, Sack Braff som gjorde någon uh, Garden State heter det med. Ja. Mm. Uh, ja men det här ja men indie pretentiösa. Nu har vi blivit ja, som precis som du beskrev den Niklas där, med bra soundtrack och snygga bilder och sånt där. Yes. Det är ju det som jag uh. har filmat. Soundtracket... allting. Alla är, är så jävla coola. En... Coola karaktärer, cool miljö. Soundtrack, bra skådespeleri. Det är nästan lite som en jättelång musikvideo. Ibland. Ja. Jo, alltså det finns ju flera sådär liksom, montage när det bara är liksom, popmusik och sen ja, lite snygga... Glider eh, runt i en bil. Glider runt i bilar och sånt där. Och må många liksom, tillfällen när det inte är någon dialog direkt utan att det är bara liksom, blickar, säger mer än ord. Något sätt. Um, så det har ju varit lite Ryan Goslings ord här också. Ja, ja väldigt. Han är, lite, han är man of the year, kan vi väl slå fast vid. Ja, definitivt. Ja, han och ja, Nikolas ja, Dansken kan vi få dela på det. Um, ja, alltså jag, den här filmen har jag sett jag, jag sett den två gånger. Jag gick och såg den på bio för att jag tyckte den var så himla bra första gången och jag Uh, så fram emot att skaffa den på Blu-ray Och uh, se den flera gånger Till För så bra är den tycker jag mm. Mm. Ja, fan Både grattis till 2011. Drive Om man inte har sett den så är man helt dum i huvudet Tycker jag Ja <laughs> uh -huh. yeah. Men vi är inte klara än med... Det är vi inte Precis. Vi var halvvägs nu, nu, Halvvägs är vi inte, Det är så är <laughs> Nu fanns nästan det som är roligt tycker jag. Och det är ju när man ska fram med den här sågen. Och... Vi, vi, vi ska väl rösta fram årets skit. Eller vi, vi ska, det är ju personligt. Man, man tar fram sitt årets skit och så årets besvikelse. Mm. Vem vill eh, börja? Jag vill börja. Kör på. Um, jag och då ska jag säga min första årets besvikelse är drive. <laughs> Att, alltså de som lyssnar på oss måste tycka att vi är så sjukt unseriösa alltså, Jag kommer ju se att våra subscribers kommer bara sjunka härifrån alltså. Nej men för att ni har hypat den här filmen så jävligt mycket Och jag såg den igår Och visst var jättebra Men den var inte så bra som jag har fått höra att den skulle vara så Nej den fick men det den kom på första bra. plats som årets bästa film Ja jag kan säga att jag hade den inte lika högt som ni Jag tror ni hade den här typ som ett och två. Jag tror ni bytte plats på Black Swan och den här Uh, och jag tror den här hamnade på typ så här, sjätte plats Eller någonting hos mig Jag tycker inte den var så det... Dock kan jag faktiskt säga Precis som uh, Tommy sa med Tänker Taylor Så tror att det här är en film som kommer växa på mig Jag tror jag var för nära in på att jag såg den här filmen Jag kommer säkert tycka bättre om den om en vecka Eller så mm. Än vad jag gör nu Fast jag kan förstå uh... det där att Det är ju farligt när man ska hålla på att hypa saker jag, jag, som jag kan inte hålla käften om den här filmen Så fort man inte har sett den Så jag tror jag har uh -huh. pajat den för jävligt många Ja, det, men det, det tror jag är väldigt såhär, svårt Egentligen så borde vi sluta prata om film För att liksom allt vi gör Du skiter i den här såhär, podcasten Filmer vi tycker är bra eh, Och liksom skapa höga förväntningar Så folk bara blir besvikna när de ser dem Jag borde ju bara snacka om dåliga filmer Vi, vi börjar göra en sista podcast Med såhär, års, veckans skitfilm eller någonting Nej, äh, det, äh, det tar vi en det? sen Okej, okay, men årets besvikelse eh, mm. Dran, och sen har jag en till Ides of March är också en av mina besvikelse det här året. Det var också såna film som jag hade riktigt höga förhoppningar på och sen såg och bara tyckte att den var nej, mediocre at most. Också Ryan Gosling, by the way. Ja, så det, det är årets besvikelse för dig, Ryan Gosling. <laughs> Han är ju så jävla söt dock. Jo. Lite puppy eyes and... Mm. Ja. ja, ska vi gå in på vår besvikelse då eller jag ni ska göra? <coughs> kör du Niklas. Jag blev ganska besviken och det är väl delvis Toms fel på screen 4 faktiskt som du jag tror du, du, du sa väldigt goda saker om den här i om det var vårt första avsnitt tror jag. Det var innan Emilio kom in i bilden. Det här med hype alltså. Oh. Ja. Eller är, är, är, det, är det där med Tommy Jansson. Tommy Jansson hypen <coughs> när <den> Tommy Jansson <coughs> problem i barn. Ser den ja. se inte 55. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men jag känner mig screen 4. Alltså första 10 minuterna är lite roliga då gör de lite kul med konceptet med. Ökningar. Jag tyckte trean var onödig och dålig och jag tycker fyran är faktiskt ännu sämre. Jag tycker den är helt överflödig. Den här typen av skräckfilmer äh, skräckfilm är, den är inte läskig längre. Den är inte intressant för, för fem öre. Den, är, den har verkligen spelat ut sin roll den, den, den har, den Är hade den verkligen jord för att vara läskig då? Nej det, är... det känns ja, som jag att de har vad det här konceptet De har insett att de är mest är en liksom, liten löjlig Ja, jag vet inte vad, vad, vad de ville med det här Jag tycker alltså, West Craven kan om... ta Pensionerar alltså. sig. <laughs> ja, det kan jag hålla med. Men om Lille Niklas nu, om vi bara spår tillbaka sen Niklas var 12 år och Scream 1. Han hade ju blivit så jävla förbannad på dig om han hörde det här. Alltså. Ja, men jag tror ändå han hade... Du måste hitta det, det lilla barnet i dig. Du har ju bara kvävt det den lilla barnet i dig. Du väger låta leva vidare. Du måste jag komma måste... i kontakt med din inre video. Barn, jag, måste... <laughs> jag måste få honom växa upp nu. Det är det som är... <laughs> Jag kan inte hålla på och hålla fast i de här Scream-filmerna, det är dags att släppa taget <laughs> <laughs> Alltså jag vet inte Tommy, vill du försvara den här på något sätt? Nej, jag förstår Ty exakt vad de är. Jag tyckte att de var bättre än tre än det tyckte jag Så det var ett stort plus Men eh, jag, jag, har, jag har ju bara sett den en gång Och det var Det, det var som jag gjorde med 50-50 Det var några som alltså, Har du inte sett den också? Kommentar? Jag gjorde några axelryckningar Ser, ser det någon du känner för det? <laughs> var, var det så lätt? Okej, okay. alltså kanske det var Den nackan andra filmkritiken. <laughs> jag, jag ska leta, Jag ska leta upp det avsnittet, äh, avsnittet Nej, sluta du, du Det, och det är jävla bra du, är du, har sett, du har sett för mycket jävla Girl with Dragon Tattoo Du har på direkt Du är ingen jävla Mikael Nyqvist Snubbe, vad fan han heter Mikael Blomqvist heter han <laughs> <laughs> ju Mikael Nyqvist Mikael Blomqvist <laughs> Ja, nej men alltså Visst, det finns betydligt sämre filmer Som jag har sett i år Spin 4 är inte jättedålig Men den är, jag, blev, jag blev besviken Det blev så det, Ja. Ska jag hoppa på mm, min Den här är ju både skitdålig Men så var det ju riktigt besviken över den För jag var, eh, var peppa på scenen Och det är ju Green Hornet jag tror det skulle faktiskt bli en av årets bästa Coolaste filmer också Det är ju en superhjältefilm som Michel Gondry Regisserade och jag älskar ju Michel Gondry Jag älskar hans filmer Jag de är hur bra Förutom den jävla Jack Black-filmen tycker jag var hur dålig som helst Men jag tänkte här Nu är han inne på rätt spår igen Men det här var ju riktigt jävla Ja, <s tiles> e ah, Jag vet inte Seth Rogen, jag är så jävla trött på honom Känns som. Mm du vill säga att du inte är... liknar honom, Niklas. Du kan inte inte Seth Rogen? <laughs> Kom igen. Om om på om just nu Så om om beställa kaffe om mig om om om om om om om om om är om om om om want om om om om om om No! <laughs> I just <laughs> want to smoke some pot. <laughs> okay, now it's enough to do with the radio. But there's Green Hornet in a... In a skull. And then the premiere for the small Seth Rogen. Yeah, He was supposed to come in costume. Jag har faktiskt inte sett den här filmen, jag vill inte se den heller. Nej, Kristoffer eh, eh, eh, Waltz är ju också med den, så man var ju riktigt sugen efter, efter man hade sett hans rollpresentation i Gloves Bastards, men det här var ju också så jävla dålig, allihop var ju så jävla tråkiga och dåliga. Skit! Jag är ju riktigt besviken, man. fan Michel Gondry, det jävla prettofitta gå och häng dig, gå häng med dig 50-50-fansen Okej, okay. ja, det ord. Ska vi gå in på årets uh, skit? Mm. Det kan vi göra. Steget är inte så långt därifrån vissa. Nej, nej. Det mm. här, här är lite innan innan du går vidare. Årets skit är väl ändå det som man det är väl ändå vad fan? Det här, skulle... det här visste jag att det skulle bli skit Det det varit mer skit skit. Mm. Ja. ja. Ja, typ så. <laughs> årets skit Emilio. Mm. Årets skit för mig för att bli 30 minutes or less. Jag hatar den här filmen. Så jävla dålig alltså. Om någon fattar titeln? Alltså i Japan såg jag att den gick upp på bio för någon vecka sedan. Och då heter, vet du vad den heter här mm. Pizza Boy with Bomb. Nej, inte långt ifrån. Den heter Pizza Boy faktiskt. Det är en så sjukt mycket bättre titeln. Vi ser det, det, det fattar man ju inte. Du kan man ändå liksom relatera någonting. Men för det minnet och less, jag fattar inte det där. Nej, det är ju oh, konceptet det... som den här pizza-stället har. Jo, men det har ja, ingenting, fan, med. Det har jag ingenting med filmen att göra. Ja, den har ingenting med filmen att göra. Det Nej. Har med om. Det kanske bara visar som är dumma i huvudet, men jag fattar verkligen inte heller. Jag... Ja, det, var ja. ju, det var ju krångligen Tinky Tail Soul Spy. Jag satt det bara som <laughs> frågetecken här. Alltså. vem var den här <laughs> Nej, jag kan hålla med <laughs> Det är ju skit, skitdålig var ja, jag har inget gott med Jag pratade väl kanske rätt så gott om den, men ja, det, du verkligen för ja men det, är, det är bara för att hitta någon jävla kontrast När du sitter och bara och kastar skit på den Så måste vi ut, hitta, gräva bort det där skit Och hitta någonting fint i det Men jag ska aldrig se om den det är Verkligen inte Jävla värdelös Riktigt vidrigt dålig Niklas uh, Ja uh, Sämsta filmen jag såg i, uh, I år Eller i fjol Faktiskt sämre än Green Lantern Och då är det riktigt dåligt Uh, det är Pirates of the Caribbean 4 jajal, ja, Den är så Jag tyckte tre alltså, Det här är en serie som har liksom blivit Raskt sämre för varje del Ett var bra uh, Sen har det bara blivit kassar och kassare Tre var usel Fyran är fan sämst den är... Alltså, Det finns inte Okej, okay, de här uh, sjöjungferna Är väl kanske lite nyskapande då. Men sen är det liksom bara samma gamla skit. Jack Sparrow, alltså Johnny Depp har verkligen gått på myten om sig själv att ja, att han är något liksom geni. Att han kan komma undan med att köra sin Jack Sparrow-rutin en gång till genom hela filmen, dansa omkring där och köra sin, liksom ja, Jag blir så förbannad. På det. Kan inte du nynna på Pirates of Caribbean soundtracket när de håller på att fightas runt? All, varje gång det är en svärdfight. fight. Så kommer nej. nej jo gör det nu gör det nu. så låter det så här skandinna ja det ska nina <laughs> nu nu kör du okej eh ta ta da ta da ta ta ta ta det låter nästan som Skyrim tema det är precis det? som Skyrim Ja, ah, det är sjukt lite Skyrim eller Skyrim mer likt uh, det som sant säkert inte, ja. sk skitfilm ja. hur som helst mm. Ni håller med mig här eller? Mm. Ja, det ja, jag är det... nästan surast på med de här filmerna Är att han har ju liksom så här: Det, det känns ju som att han fick ju värsta grejer Han är så duktig när han kör uh, Jack Sparrow Han är så han nyskapad när han spelar den här konstigt liksom Halvfulla men roliga karaktärer Men det är precis som han var i Fear and Loading i Las Vegas mm. Alla som sådana han filmer nu, ja, men Precis som han dessutom nu Kör om i, som han sen gjorde i Charlie and the Chocolate Factory Och nu senast i The Room Diaries Där han spelar exakt samma kille Varje gång Och det, det är så mycket jag tycker jobbigt med det För att jag tycker Raoul Duke um, vad heter det, Hunter S. Thompson Är en av de coolaste karaktärerna Som jag skulle vilja se riktigt bra Representerad på film Och Johnny Depp känns som den enda personen att göra det Eftersom han är ja, nära vän etc, etc, etc. Men han gör det ju så himla dåligt mm. Jag undrar sen, i år kom ju Tim Burton's nya film, vad kommer det heta, Dark Shadows. Det kommer vara någon slags jävla gott berättelse eller någonting slags. Jag vet inte, vampir. jag kommer inte ihåg vad den handlar om. Men du är ju Johnny Depp med där igen. Han kommer säkert spela samma jävla knasig. Ögon. Ja, den jävla knasig jävla gott med svart hår och mycket mascara under ögonen. Fan, alltså. hatar Tim Burton. Jag hatar Johnny Depp så jävla mycket. Alltså. Tim Burton, jag har sagt det förr. Alltså, det är så här, jag älskar Tim Burtons filmer. Eh, Edward för... Scissorhands Hansen är den enda jag tycker är bra. Alltså... Men alltså, jag, Ed jag, jag, Wood älskar, är Jag älskar, älskar bra, konceptet så. Tim Burton också. Men det är så här, varje gång jag gör en ny film så går jag på bio och tänker, det här det här i filmen där han vänder Och börjar göra bra filmer igen Och varje gång går jag därifrån besviken Och liksom min själ har dött lite till Och sagt nej inte den här gången heller Tim. Men jag sen så bara... det här du kommer, gå på, du kommer gå och se här, hans nya film också Jag kommer gå och se nästa film också För jag vill bara att han ska vända det här jag... Jag, jag tror på dig Tim Jag tror att du kan dra dig ur det här Jag har gett upp ja, jag, har, jag har ju börjat till och med gräva hans grav Och fixa gravstenar och allting jag, Nu ska jag bara fixa ett kontrakt Liksom en hitman som bara ska trycka honom och bara... Det ser inte så jävla bra ut Nej, som det ser mörkt 2012 kommer bli ett mörkt år för Det är inte året då du vänder Nej Det är sista spiken i kistan kanske snarare Mm uh. Ja. <står> <står> Tommy, ska du... För... Ja. Nej, blir... ja, jag har ett litet eh, dött race här faktiskt. Jag har två filmer. Är det okej? Okay? Ja, ja, hey. hey. jag, jag kan ju prata lite om den. Första filmen såg jag faktiskt på bio eh, i Korea och det var flera stycken som grät <står> <står> under den här filmen. Eh, själv somnade jag eh, några gånger. Nicka till. Vi, vi pratar om. Eh, Battle of Los Angeles. <laughs> du sitter för mig rät under den här filmen. Eh, det var några som satt bredvid mig och min flickvän. Min flickvän tycker att den här är skitbra. Eh, hon var, hon var så här lyrisk när vi gick ut från biografen. Typ det, det är så synd om de, typ, och bla, bla bla bla. Jag vet inte. Hon kände så sjukt sympati för alla karaktärer. Jag tycker det här var ju bland det fientligaste jag sett i år. Tills jag såg. Uh, en svensk film <laughs> som handlar om CP. <laughs> CP som sjunger Oscar uh, Lindros. <laughs> Va? Gör de? Ja, de, det är den, den som är temat under hela låten. Alltså, ja, vi har om hur många lingon finns det i världen. Vi hur många sepen finns det i världen. Jag vet inte om det är någon slags referens men, Eller metafor. <rätts> referens. Men, men det, det handlar om en kille. Nu, jag, jag kommer inte om man han heter, skådespelare. Men alltså, nu ska jag bara smaka på uh, vad det handlar om. Han har ingen jobb eller någonting. Så blir han, uh, han med en tjej och hon ger slut med honom. Och så ska han visa att um, jag kan, visst, jag är ju visst duktig på jobba. Och så blir han någon slags, eh, vad heter det, personlig assistent blir han, någon slags dagcentergrupp. Eh, men han tycker att det, det de gör på vardagarna är rätt så tråkigt, de får lär liksom, lära sig knyta skorna och ut och gå liksom. Så han, han, han är väl han lite svensk motsvarigheter heter Seth Rogen och bara, let's go out and see the city, wow! Och så kör ni väg dem i bilar så får de åka runt och sen ska han ta med, med sig i talangjakt. Någon liknande idol, det heter helt annan Där det heter typ, så här, kan du sjunga någonting Och då ska de sjunga den här eh, Oskar Lindrosma som är CP Får jag bara eh, påpeka att eh, titeln på den här På engelska heter How many cranberries are in the world Alltså hur många tranbär finns i skogen okay. ja, De orkar inte ta lingon de Fuck lingon, vad, vad är lingon för någonting? Jag vet inte, alla svenskar Det här var ju den här, de, här, de här utvecklingsstudierna så känner de har ju någon slags eh, show i Las Vegas, någon slags elvis show. Så de var ju kända redan i början, så det var därför de gjorde en film på. Alltså det känns som de... Jag, jag, jag tycker, det är ju SF såklart som har producerat det här. Eh, det känns som att de försöker kamma ut pengar för att de vill är... Alltså Sverige hade någon slags hype när eh, Philpammars syster gjorde de här, eh, som var hur bra som helst, en annan del av Köping heter tror jag. Mm. Som har producerat TH4. Och då gjorde SVT och liknande. Och nu har liksom de spelat på de här personerna. Och nu har de släppt en lång film. Liksom, alltså, det är, filmen går ut på är att det är coolt att vara CP vi, inte, vi skiljer oss inte så mycket från de andra. Eh, men det gör de ju. Det, det, det, det vet man ju. Mm. Nej. Alltså, jag... du... Nej, men, det är nej, men vad då, jag, jag, jag, jag tycker ju jättefult att hålla på så här, här att. B bara för dem bara för dem i CP så kan de få vara med då men liksom i, i, de... Ja, du menar, du, menar, du menar liksom så här reverse. Ja, men alltså det är som när vita människor så snackar de så här jag är inte rasist. Jag har jättemånga svarta kompisar. det, det här personen är svart och hon tycker jag. alltså liksom att det blir så här, när, man, när man ska visa att man inte är fördomsfull. Precis. Att man liksom det, det, det, gräver riktigt i den här gruppen i så här jävla fördomsfull är du egentligen. Mm. Och det är det de försöker. Det känns hela fekt och lätt. För jag tycker att fördomar mot utvecklingsstörda är ju knappt någon som har. Alltså, jag känner ingen. Alltså, man skämtar ju om utvecklingsstörda. Men man skämtar lika mycket som ut, med utvecklingsstörda som man skämtar om homosexuella, svarta, vita asiater. Alltså Det, det, det hamnar liksom i samma grupp. Nu, nu var det ju hudfärg och allt. Men förstår man vad jag menar? Man kan kanske om liksom, så här, subkulturer också. Och det de har gjort är liksom att... Vad fan, det är väl ingen som sk skämtar om CPN idag som tycker att de det är mycket mer synd om dem än vanliga människor. Vi behandlar väl dem skitbra och här är det någon jävla film som försöker liksom så här, Vi behandlar sepen så jävla dolt De får inte ens vara med i då Jag vet inte fan vad den försöker göra Men sista scenen Du får inte ens vara med i bild. Nej men det känns ju det Det är så jävla löjligt alltid Jag blir så jävla, jag, jag, jag blir så jävla förbannad när jag tittar på den här filmen För, för fan, min, min morsa jobbar med utvecklingsstad jag, jag, jag hänger med sådana där har jag gjort när, sedan när jag var lite Jag har inga kom, problem <laughs> men, vad, vad fan, kom igen nu Nu ska vi inte peka ord där. Men jag tycker det är så jävla löjligt när man ska hålla på att tycka synd om människor Som man redan vet att det är synd om Att liksom Det är klart som fan att de har jobbat. Jag vet redan Det är ingen som håller på att hacka på dem för det Eller ty liksom, så här, tycker att de tar våra skattepengar Det är ingen som håller på att tjafsa mot dem det. Vad fan ska ni göra sådana här jävla skitfilm för? Det hade jag hellre sett en jävla dokumentärfilm Hur man hade i Las Vegas eller någonting sånt där Men Fan, och sista scenen, sista scenen, sista jävla fit-scenen i den här jävla fit-filmen är att de lyckas få in de här jävla seperna på... Nu kommer jag inte ihåg när den slutar men det var en addition och, och det gick väl rätt så bra och de tänkte de är seper, de kan, haha. Och då tänker han så här den här killen som man får följa att titta, jag har lyckats, jag, jag har fått alla att älska sepen, nu ska jag... Be ihop med flickvän Och då, då ser man, då klipper de till den här flickvännen Står i köket och håller på någonting Och så har man att det på dörren Och så har någon slags spärr på dörren som öppnar, ni vet, så är det den här kedjan Som bara åker ut mm. uh, och, och så ser man hans ansikte där Så säger han, hej Och så blir det freeze frame Och så kommer någon låt upp och sen åker upp texten Nej. <laughs> <laughs> så ser man, alltså man ser honom ah. Som hans ansikte som man ser Jack Nicholson I The Shining <här> Och det här... Han, fick... Han fick gå in och ytsmörda henne <laughs> Hur lik det. Jag, alltså jag, jag, jag, jag kastade um, Nästan glaset i tvn alltså, När man bara säger det där alltså, Det är helt tyst och så <laughs> bara, Hej Du tar min ros Ur min krum Och så kommer Oskar Lindros låten Åh oh. Mm Fjaskot är komplett. Det där lät riktigt jävla virrigt. Jag är inte så peppad att se det här. Nej, men jag tycker man ska se den i alla fall. För... <laughs> tycker du verkligen? <laughs> Nej, fy fan. Ja, ja. usch. <laughs> e, vad, vad har vi mer då? Innan vi lägger på. <laughs> vi, vi har väl lite filmer som vi inte tyckte eller personliga favoriter som kanske inte placerar in på listan. Mm. Jag vet inte, Niklas kallade dem för bubblare. Ja, det kallar jag också dem för. Vad kallar du dem för? Vi kallade dem också för bubblare. Jag kallade dem för Hanna. Okej. Okay. Det där klipper jag bort. Mm. Mm. Mm. Mm. Nej, kör nu nu. Får du fan stå för det där? Precis som jag fick stå för mina utvecklingsstöd. Du kommer ju inte klippa bort det. Jag kommer inte klippa någonting Nej. där. <laughs> jag kommer, det kommer bli mycket så här. Ta mig för pannan där. Jag kommer bli om det där. Skitsamma. <laughs> ja jag tror att jag inte är en offentlig person, men ja. <laughs> Don't run for office. <laughs> här, ja, här, nej, men här film som jag ville ha med på den här listan, över bästa filmen så som inte riktigt passade eh, efter våra demokratiska beslut är faktiskt Hanna, som jag tycker är en riktigt sjukt bra film. Ehm, och eh, gärna ville ha haft med på den här listan. Jag vet att ni inte var lika. Gud, jag inte kom på vilket adjektiv som passar bra här. Peppade? Ja, ni var inte lika <laughs> positivt inställda efter att ha sett den här filmen som jag var. Eller hur var det? Det var jo. helt okej, okay, men den var bra. Men Nej, jag tycker också så den att, Inte som liksom att jag funderade på att sätta den på min... Men ni skulle, ni skulle inte säga att det här var en av de liksom, stora filmprestationerna 2011? Nej, Nej. Jag, alltså, jag tycker verkligen att den ska vara här. Alltså, den är... Jag tycker den känns riktigt så egen och skön och liksom... Snart kommer vi börja prata om 50 50 antar jag. Han har ju cancer! <laughs> <jag kommer. laughs> men, han, men han är glad! Nej, men alltså jag tycker, jag tycker han ska ha riktigt mycket cred för att den känns väldigt där icke-Hollywood. Um, och... <snar> nej, jag tycker det är sällan man ser filmer som känns så egna som den här faktiskt. Kan ni inte hålla med om det i alla fall? Jo, jag, jag... jag håller faktiskt med. Jag Nej, med. men det, jag, jag tyckte om den verkligen. De var verkligen inte ett dåligt film. Var ju men bra stå för helst. det då, Tommy. Men, ja, men jag, jag hade ju heller mina andra bubblare som jag kommit upp senare med på topp 10-listan. Ja, vad, vad skulle du ha haft med då som hade varit så mycket bättre det här än Hanna, va? Ska vi gå vidare till Niklas först då? Så jag alla får prata i turordning här. Det är ju demokratiskt, ja. precis som du sa. Okej, okay, ja, jag ville ha med Blue sen. Ja, det vill jag också ha med. För den tycker jag är väldigt, väldigt jobbig film på ett sätt. Men samtidigt så här väldigt bra och stark. Och man kan relatera till den på något sätt. Cool är faktiskt, faktiskt. Alltså hur de har lagt upp det. Mm. Och Ryan Gosling återigen. <laughs> det är hans år. Men jag tänker mig hur man får följa liksom historien. Att det är två parallella historier. Det, liksom. Jo, Precis. Jo, den är väldigt liksom unik på det sättet. Mm. Det är en väldigt bra idé som de gör väldigt bra grejer av. Uh, den känns realistisk, väldigt jobbig att se på ibland. Men väldigt bra. Mm. Ja. Du har du ni... med. Ja. Har, har ni mer filmer? Vi har två stycken äh, ute efter det här. Men ah, sk skit jag, med... jag, var, jag, var ah, jag, jag börjar med då så får vi kolla om ni klatarna om fel. Eh, jag börjar med första det är Marfa... Marta Marcy, May, eh, Marlin eh, Som var väl ja, Den har ju fått skitbra kritik över. Att jag tyckte hur bra som helst Väldigt spännande det, var ju, fan, det har ju varit tema för liksom Psykologiskt thriller När vi tittar på Black Swan Och We Need to Talk About Kevin Sen var det väl inga mer psykologiska till så. Men så har vi den här Marfa-filmen också. Det är väl ändå tre stycken som hamnar på tio topplistan för mig personligen. Jag tycker den här var Svinbra, en av årets bästa filmer. Och man ska lätt se den. Läskig, läskig vet jag inte, men själv spännande. Och det är coolt hur Filmens titel får ju verkligen ändå börja gapa i slutet. Tycker jag. Nej, jag tycker det är bra. Det se alltså. ah, ja, den, jag tyckte riktigt det var en av rätt årets bästa filmer. men mm. eh, var som inte fick komma med. Har du något mer, Niklas? Kolla. Ja, jag, jag tänkte bara säga två titlar i ett svep. Ja. Om det var något jag kände att eh, 2011 var inte riktigt levererad på så har väl att de här storfilmerna, de här blockbustersna. var väl inget rätt bra år för dem, jag tycker de flesta var ganska risiga. Men om det var två stycken som levererade det, så tycker jag ändå att det var uh, X-Men First Class. Tyckte jag ja, kände som en skön injektion, den serien. Uh, och så tyckte jag faktiskt att uh, Rise of the Planet of the Apes uh, var faktiskt uh, väldigt bra. Det var, det var sommarens bästa blockbuster och den, det känns där finns det något att bygga vidare på. Marcus från... Jag... Har du inte sett den satt i den som års bästa film? Ja, jag hörde det. Um... Ja, men det är väl lite alla hans favoritgrejer där på, en, på ett och samma bräda. Han är ju det bara för att hetsa oss. Han tycker inte om den egentligen. Han gillar ju bara hetsa <gör> dig och mig. Tror du det? Ja, ja han hatar ju oss. Tror ni, tror ni att ni är så stora det han värld? Ja, jag är inte han, jag, jag tror inte han bryr sig så mycket om vi... <håll> jag, tro inte han, jag tror inte han minns vem du är, Tommy. Nej, det var så länge sedan nu som du... Hörrni, liksom, är på hans sida eller Det var tråkigt att, han, att det, det, det, det inte på. han där, han... Äh... <håll> <laughs> Där dök han upp ja, Han gick förbi här eh, Nej, jag vet, alltså, Det är inte en av mina liksom, favoritfilmer från i år Men jag kan helt klart tänka mig att se den igen Och eh, se en uppföljare kan jag absolut Tänka mig också Så det är två bubblor för, för min del uh -huh. Tami? Uh -huh. Som ni vet så brukar jag Prata väldigt mycket skit om Vad jag tycker om eh brittiska filmer och britt överhuvudtaget. Jag hade väl något slags utbrott för två avsnitt sedan som kanske tog i lite för mycket. Hur som helst eh, den här filmen Submarine är ju en slags, eh, någon slags men det är en brittisk indiefilm. Den är gjord av åh oh, vad heter han nu igen? Eh, det glömmer jag bort. Men det är killen från eh, IT Crowd som har gjort den. Eh, svarta killen. Ah, okay, ja okej. Ah. Eh, fan det han. Ja. ja men Det är en, en, en brittisk indiefilm lite så här Wes Anderson stuk på det. Väldigt snyggt foto, bra musik Och så får man följa huvudkaraktären Någon slags narrator samtidigt som det är samma jag röst Jag gillar det stuket på film Jag älskar ju Wes Anderson så det här är perfekt Och så var det inte så jävla jobbar brittisk engelska heller Det var perfekt min smak Det var inte så, det var inte så whalysk Walesisk, Walesisk kan man säga. <laughs> <laughs> Jag tänkte att de väller hela tiden. Nej, <laughs> alltså, de <laughs> <laughs> äh, skitbrå. Det, det är årets Wes Anderson Prize för dem. <laughs> <laughs> <här>, det är något. Det är, är samma <ptimus> sak som uh, uff. Nu glömde jag bort vilken film vi pratar om för, Men uh, we need to talk about Kevin och Marfa Marcy, med Marlene. Det, det är en liten sån här film som liksom flyger under flestas radar tror jag. Jag tror inte så mm. många som har snappat upp den här filmen. Jag tycker man ska lätt se den, särskilt om man tycker om Wes Anderson-filmer. Så tror man gillar eh, rolig Gillad. och aha, fin kärlekshistoria. Absolut. Okej! Okay. Nu måste vi ha musikbreak. Igen! Ja, men vad fan? annars det blir för mycket att börja babla om 2012 nu direkt, ja. tycker jag. Ja, Nicklas börjar med musiken. Vad sa du? Lägg in till musiken då. Lägg in till musiken. Åh, oh, nu kommer lite musik här, nu kör vi. Oh my god, I wish wishing all the So I'll be mokimi I wish you though. I wish you. I hope you. boon I feel back. It's I wish you'll Och säga hej och välkomna tillbaks igen efter våra andra som Niklas krävde. Ja, vad ska vi göra nu då? Vad har våra lyssnare förväntningar? Jag tror att uh, våra lyssnare vill höra vad vi tror och tycker om uh, ja, år 2000 kommande året. Och vad som vi ser fram emot mest. Vilka filmer och tv-serier kanske också man kan baka in. Det, kanske man kan. Det kan man göra. <laughs> Ja, ah, Emilio. Ja, ah, eh, om vi ska börja med tv-serier till exempel kan jag säga att jag är sjukt taggat på att Mad Men är tillbaka i år. Oh. Efter sitt uppehåll. Det ser jag sjukt mycket fram emot, faktiskt. Kommer eh, vi... Eh... April, tror jag. April, ja, ah, precis. Och Game of Thrones har också fått ett nytt eh, datum som jag också tror är till första april eller någonting. Oj, oh, oj, yeah. shit. Mm, så det kommer bli bra tv-år i år. Eh, sen på filmsidan så filmer som... Eh, Prometheus till exempel Dark Knight Rises mm. Det är ju rätt givna Filmer att gå och se i år Absolut ja. Kommer en bra sommar känns det som Med de filmerna i... Då säger man på bänken Än så länge Ja, ja när, man när man tittar på det här schemat så är det Väldigt mycket bra filmer som kommer ut under sommaren Och under julen De har ju verkligen planerat alltså Ja jag är gud Smart Mm det är väl smart kanske Annars Självklart. är det så där, Stora liksom, actionfilmerna som typ så Avengers kom i år Spider-Man-rebooten Vill något man är mm. peppad på då? då? Ja, De är jag jävligt taggade på Alltså jag måste uttrycka en viss Skeptism För The Avengers För jag känner att det, det här är alltså en film Med karaktärer Vars filmer har varit väldigt Det är de här gemensamma till att de har varit väldigt dåliga Iron Man 2 Skitdålig, Thor dålig uh, Hulken två dålig uh, Captain America dålig Gud hur inte håller med dig Captain America var visserligen Väldigt mjäkig, Thor tycker jag var grym Och Hulk tycker jag också var riktigt bra Iron Man 2 då? Uh, den är för mig var helt okej okay. Skulle inte säga att den var varken bra eller dålig Jag tycker alla de här filmerna var. Thor tycker jag den är som är bästa av dem uh. Ja men i alla fall, alltså jag, jag, jag tror inte det kommer funka på något sätt med att man slänger ihop alla de här uh, i en, någon soppa och så ska det bli något bra av det. Det blir det, jävligt det. stojigt och stimmigt. Alltså. Det blir jävligt stojigt och stimmigt och uh, det är svårt att tänka mig att uh, att de kommer kunna ro i land. Jag, jag, jag tror, tror jag ju på det här som årets uh, flopp, alltså. Jag tror det här kommer ja, bli skit. jag också faktiskt. Jag, jag, tror ja, jag, också. jag hoppas verkligen att det här blir riktigt bra, men som du säger, det kan bli väldigt stor så, såhär, så det är liksom så här många leading men Som faktiskt uh. redan har en egen film I den här franchisen var det, det tror jag blir väldigt lätt att de Alla vill ha spotlighten liksom. Att de glömmer bort Att det är liksom en ensambel Grej Och inte att de här. Liksom nu, nu är du inte bara Captain America Utan nu är du faktiskt en Avenger liksom. mm. Låt nästa som Jag hade nog glita på den här filmen Om du hade satt i regin i minium om du hade sagt det där orden typ till, till, till Thor till exempel för att, hör, du, du, måste, du måste fan tänka att du är en Avenger Det är inte bara du Det är ju alltså. team Läm, Lämna lite plats åt i. There's no eye Så. in Avengers Jag vet inte, jag hoppas att den blir bra Men jag, jag tror nog att det här blir en skit alltså. jag, tror jag, jag tror inte ens jag jag kommer att se den på bio om du inte får sig sjukt bra betyg Vilket... Nej Nej, jag kommer nog säga det Men om vi får på Superträva Vad tror du om Amazing Spider-Man I boken. Nej Den är jävla tråkig Jag tror att den filmen kommer vara bättre Än Avengers Jag tror mycket mer på den här Än på Avengers I och för sig Spider-Man Efter trean så vill jag typ aldrig se Spider-Man igen Men nu känns det ändå som att De försöker göra någonting Liksom Bättre. Gör om gör rätt, gör om, gör rätt. Um, jag gillar Andrew Garfield. Ruse Reese från Notting Hill som Skurk känns uh, fresh på något sätt. Um, det är bara skönt att slippa Sam Raimi i alla fall. Det är jävla <laughs> dålig. Emma Stone som Gwen Stacy ska bli kul. Mm, just det. Ja, men det, det här är ju att är bara att Gwen Stacy faktiskt är med. <laughs> Hon var ju med i trean, eller hur? Nej, det var inte. Heller. Det var grannen var ju... ju, var hon inte. Jag vet, jag men, nej. Jag... Jag var ju visst med i trean, Gwen Stacy. Men ja, ja. Stacy var ju med i ett distraktionsmoment. Liksom, hon var ju inte en bra karaktär och hon gjorde ingenting. Nej. Så, men jag skulle verkligen vilja säga, för hon är ju så sjukt bra. Alltså... Det ju, ja, just från ett serietidningsperspektiv så vill man ju ha Gwen Stacy i storylinen. Och inte bara hoppa direkt på Mary Jane. Du, jävla, du låter så jävla i Emilien när du pratar om <skratt> eh, <skratt> Marvel. Jag älskar när du sitter... Du låter så jävla duktig. Du låter som en sån här bögprofessor. Det är ju sjukt bra liksom. Och det är, det är hans första kärlek. Och det är, det är liksom, Nej, men det är en sjukt bra storyline. Och, ja, den som, ni som vet hur den slutar vet ju att det här är fan värt att ha med i film. Så att jag hoppas verkligen att de kommer eh, driva vidare på henne och inte bara men, men hörru Emilio, apropå sån här äh, Comic books och sånt där Det kommer ju en ny tv-serie Som AMC ska producera Med Kevin Smith och hans kompisar Som mm. ska vara någon slags reality tv-serie Att man får följa hur det är på det Så Kevin Smith äger ju det här äh, vad kallar man för? Det? Stanchet Alltså där de har eh, massor med serietidningar oh, nu kommer jag att vara någonstans det är, Men då, då följ, kommer de följa massor med snubbar som jobbar där Och liksom, själva tv-serien kommer gå ut på att de sitter och snackar om liksom eh, mm. Seriekaraktärer liksom vem, vem vinner av Robin och eh, fan, Vem som helst om de börjar slåss Och så börjar de hålla på att argumentera om det Det där låter sjukt bra Ja, ah, jag har sett några klipp från det så, Alltså det ser skitkul ut Det börjar nu i februari 25. Februari, 12 februari kanske något så sådär Har det en premier Ja, det är blivit riktigt jävla mm. Ja, det jag, riktigt. jag tror också på det Kevin Smith är ju snorduktig på eh, Han är, vad... är sju bra på att bara sitta och prata om grejer Ja, ah, men han är ju hjälpt bra koll också När det kommer till Marvel och, och sånt där Han polarar ah. ju också skitgrymma eh, så, Ja, det, det låter ju faktiskt Det är nog det mm. som jag ser mest fram emot När det kommer till dem liksom Alltså, serietidning och grafisk novell Väg liksom. uh. nice. Ja. Nice uh, Om vi ska prata Fortsätta på reboot uh, Spåret här tycker, jag... Vad tror ni om uh, The Born Legacy Nej. Den har jag också med på min lista Över filmer 2012 <coughs> ja. Den Jag älskar på... Born filmerna Ja det är faktiskt något så ovanligt som en trilogi som håller rakt igenom ja. faktiskt. Väldigt ovanligt att eh, alla tre filmerna är faktiskt väldigt bra. För jag kommer ju aldrig ja. ihåg något äh. från barnfilmer alltså trilogin alla är så sällan lika varandra så jag vet inte vilken som är första, andra eller tredje. Jag har bara de så ja, jävla jag, jag, jag, inte riktigt heller. Liksom, <laughs> Jag kan inte ah. separera dem, men det spelar ingen roll för att allting jag minns är bra Dock kan jag förstöra en scen för folk eh, Att Mythbusters eh, Kollade den här scenen där han eh, Han är i ett hus i en lägenhet Och så märker han att det är folk efter honom Så att han eh, river loss gasslangen eh, Till spisen Och sen sätter han en tidning i en brörost Som eh, Stubin Liksom mm. Mm. Sen går den därifrån, det funkar tydligen inte Som i filmen <snar> Du kan sätta eld på hela lägenheten Men det blir ingen explosion ja, Då skit vi i den här <laughs> filmen ja, då vi i den. <laughs> Men då kan jag fortsätta där på remixen Då har vi ju Toto Recall En av världens bästa Sci-fi actionfilmer film, Ja Faktiskt, <laughs> enligt mig och Niklas jo, men det är det. Nej, men det är det alltså... Väldigt många älskar ju originalt Med Arnold Schwarzenegger i, ja. i Hur bra film som helst varför, varför ser vi fram emot den här, Niklas? Eller Emilio kanske också vill se den. Alltså ja. för, min del, för min del så är det ju casten som, som jag gör att jag blir sugen. Ja. Det är inte regissören. Ähm, nej, vad fan har han gjort? Han har gjort ja. Underworld-filmerna. Och Die Hard. Bl <laughs> Die Hard 4, ja. Det är start. inte det bästa, bästa cv n. Men ja, Colin Farrell då, i huvudrollen. Ska då axla Arnolds roll. Ja, det vet jag kanske inte så mycket. men Det är en det... stor omställning. Väldigt stor omställning. Jag har hört rykten om att de inte ens ska vara på Mars i den här filmen. Jaha. Att de gör, gör om den jättemycket. Vad fan, Äm... alltså, det skulle vara så trovärdig eh, original i början, här, tyckte jag jag hörde. Eller, kanske... ja. Nej, det var ju den inte så klar, men de skulle ha tre bröstade som skulle vara med. <laughs> Precis, ja, det måste vara med annars. Så... Ja, det är det som gör helt roligt. I wish I had free hands. Och då säger hon... <laughs> You're doing just fine with two <laughs> Vi har ju gjort det här förut Men vi har ja, det har tröttnat <laughs> Men nu håller den Men vilka har vi mer i casten Vi har Kate Beckinsale och Jessica Biel Vi har Brian, eh, Cranston. Brian Cranston Som skurken Vi oh, är så games. jävla Åh oh! Och sen oh! har vi lite eh, Bill Nye Från uh, Love Actually Ska då spela Quato Den här mutanten Det känns som en ganska oväntad casting Ethan Hawke Ska också dyka upp jag, jag, jag är fan ganska peppad på det här ändå mm. man, Men det roliga är att man är peppad på alla Förutom eh, Colin, Farrell. Colin Farrell Ja Det känns som att han kanske inte kommer fixa Att eh, fylla Arnolds skor. Men eh, Ja, resten av kasten ser spännande ut ja, Nu hoppas vi att en trailer kommer ut snart det, det känns som den kan avgöra Om man ska se den på bio eller inte Ja, faktiskt Uh. Faktiskt. Om jag får fortsätta på science fiction då, vi har ju nämnt eh, Prometheus, Total Recall Jag tycker det ser ut att bli ett bra år för sci-fi, vi har ju eh, Gravity Nya filmen av eh, Alfonso Cuarón som gjorde Children of Men eh, Med eh, George Clooney och eh, Sandra Bullock En film om eh, Två astronauter i eh, Rymden då som eh, Försöker överleva någon typ av katastrof. Ja, den här tror jag är så jävla bra. Så. Ja, det här kommer bli sjukt bra. Uh, uh. Det, det, det är är blir ju kammarspel i rymden. Ja. Och jag älskar det. Regissören som... Ja, precis. Regissörens namn gör ju att man är jättepeppad på det här. Uh. Upp i rymden. Den är jag sjukt peppad på. <laughs> uh, sen... Uh, vad har vi mer? Looper. Det är... Um, det gick inte så bra senast Bruce Willis skulle göra science fiction med Surrogates. Den floppade otroligt hårt. Men det här verkar ju bättre. Det är uh, Joseph Gordon-Levitt som uh, han ska då uh, assassinate. Han ska döda sin sitt äldre jag spelad av Bruce Willis. Det här då handlar om lite tidsresor. Uh, det coola är att de har fått med uh, den här Primer-killen. Uh, Sean Carruth. Han, är, han ska vara med som så här, konsult. Ja. Så att det blir bra det här med tidsresorna, att det hänger ihop. Um... <laughs> Sjukt egentligen. Ja. Han, han är rätt så cool, han är regissören också, Ryan Johnson. Jag har ju bara sett ett eh, film av honom, Bricky, som är hur bra som helst. Jag har tyvärr inte sett Brothers Bloom, men eh, mm. jag vet inte. Ja, Ja jag är lite, jag är lite rädd att Bruce Willis namn gör mig lite tveksam, men det här kanske kan bli någon sort, typ av comeback. Uh, Jeff Daniels från Dum och Dummare ska vara med också. Och Emily Blunt är med. Så det är spännande cast där också. Och sen har vi ju slutligen Dread. Alltså en ny Yards Dread-film. <laughs> alltså utan Sylvester Stallone. Vad tror ni om det? <laughs> Nej. Karl ja, Urban spelar Dread i den här... <snar> Urban! Men jag är ju så jävla sucker för sci-fi så jag kommer väl... Jag kommer vilja se den här ändå. Mm. Jag har två filmer som jag vet att ni inte har med på era listor. Men uh, som, jag, och jag, som jag vet kommer bli floppar också. I alla fall en. Snow okay. White and the Huntsman vet jag kommer bli så jävla dålig. Men jag vill verkligen, jag vill verkligen att den här ska bli bra. Uh, och jag vet att de ska skjuta Christian Stewart också. Och Christian Stewart från Thor som är med här. Ja, och hon, Charlize Theron ja. Ser så jävla badass ut som Dr. Ja Fan vad snygg hon är Aj, jag, jag vill verkligen att den här filmen ska bli grym eh, Och sen har jag Bellamy Med eh, Vad fan heter den? Robert Pattinson Också från Twilight Uma Thurman, Christina Ricci eh, Som ah, jag, jag vet inte vad, vad jag, Om den kommer bli bra eller dålig Jag hoppas den blir bra Jag tycker den låter lite Intressant, ah, vad handlar det om? Det handlar om tydligen, om en, en ung man som eh, ja, försöker lyckas i Paris. Och han kanske inte gör det på världens bästa sätt, mycket så här, manipulativa relationer tydligen med så här, rika kvinnor. Ska det vara. Mm. Spännande. Om jag får säga Robert Pattinson han, han är ju med också i David Cronenbergs eh, kommande Kosmopolis. Han spelar någon sån här ung miljonär som åker genom staden i, i sin limousin och möter en massa människor. Det kan också bli jävligt cool tror jag. Cronenberg mm. älskar vi. Cronenberg är alltid bra. Ja. Jag skulle vilja återkomma till den uh, Snow White and the Huntsman som Emilio tog upp. Det kom uh, ju en snarlik uh, film av han Tarzan Singh som gjorde The Cell som heter Mirror Mirror. Uh, som också uh, är en sån här uh, uh, snövit grej. Det kommer tre snövit filmer Julia Roberts som den onda drottningen. Det vill man ju faktiskt se. Av han som gjorde det Cell, det kan ju bli hur coolt som helst. Väldigt visuellt pleasing kan jag tänka mig. Absolut. Men det blev ju tre stycken Snow White-filmer vad jag fattar som. Vilken är den tredje? Först var ju den Emilio snackade jag om. män. Vad fan? Jag kommer inte ihåg vilken. Det var ju någon annan som skulle göra också. Skitsamma. Ja. Jag kan inte ha belägg för. för det Nej. Det Bo, no, no, no, det, nästa, den har väl också, också en Den har väl också en jävla konsisterialistisk titel som du precis nämnde Mirror Mirror, den kanske heter typ så här. I fucked the Seven Once eller någonting. <skratt> Nåsa Någon <här> perversion. <skratt> jag däremot är jag vet, inte, jag vet inte varför jag peppar på den här för jag hatar vampyrfilmer. Jag tycker jag är inte alls sugen på när det kommer till vampyr är mer sci-fi-hållet men det här tycker jag låter asstuftigt det är Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Den är väl baserad på en oh. bok, eh, är väl? Jag har, inte, jag, har känt, jag har inte läst den här boken, någonting. men när jag bara läser liksom själva synopsisen så låter det jävligt coolt. Alltså. Det här är väl kanske... Det, det, det, den är lite i farozonen här. Den kan ju bli jävligt flamsig och någon slags Wild Wild West-film. Eh, Eller så kan den bli jävligt cool och mörk. Eh, jag tänker jag Priest. Jag har inte var sett Priest, hemskt. men... Jämskt. Eh, ja Jag vet inte, jag hoppas mycket på den här För jag tycker idén är helt cool faktiskt Att man får följa Abraham Lincoln och går runt och dödar vampyrer Kan du ta honom där, du försvann från mitt ljud Du sa, mm. jag Ja, ta ja, där vad, vad sa jag, jag skulle ta om från, då? jag? Jag hoppas, du försvann okay. på hopp. ja, jag hoppas väldigt mycket på den här Det är ju liksom Abraham Lincoln som liksom Går runt och tar koll på vampyrer Jag tycker det känns helt coolt eh, Själva scenariet eh, <laughs> Annars är ju självklart, det här är en bok som jag ska börja läsa nu. Det är World War Z. Eh, som Brad Pitt kommer med. Det är en bok som Mel Brooks son, och nu glömmer jag bort vad han heter. Eh, ingen som kan hjälpa mig där. Max Brooks. Max Brooks kanske, Max Brooks, kanske han heter, jo, det är den. Men den är... handlar väl om att eh, liksom, Man har inte riktigt tagit det här viruset på allvar som är liksom African Flu eller vad den heter och sen till, kommer den tillbaka helt plötsligt som en den når sin boiling point och så blir hela mm. världen infekterad av något som här virus. Själva grejen jag fattar som, boken som jag, som jag måste börja sätta mig och börja läsa snart Det är ju att man får ju följa en reporter som åker runt och liksom intervjuar folk liksom. så alltså, du får ju följa efter den här apokalypsen liksom, efter det har hänt efter, eller det här mm. kriget och sånt där har lagt sig, då har man liksom Zombisarna som fångar Zombisarna finns ju fortfarande kvar Bara de har väl isolerat dem Men vad jag har hört nu Tyvärr så är det ju att liksom De ska ha ändrat eh, Liksom från originalboken Till liksom filmerna Till lite mer action Specket Vilket kanske känns lite segt Att det har blivit li, Lite mer och mer Hollywood eh, äh, Hållet I faktiskt Ja men, ja, varenda film jag tar upp är verkligen sådana här 50-50 Ni har ju tagit upp de bästa filmerna nästan Men annars har vi ju fan, Quentin Tarantinos film får vi inte glömma tycker jag Django Unchained Precis Och sen, nej. nej Men den finns ju inte så mycket mer att säga Alla känner ju till den Så vi ska försöka lyfta fram eh, Filmer som det. Man kanske inte haft koll, men sen eh, känner till boken det är ju Anglis nya film Life of Pi som är baserad på en bok som jag har läst som är också hur bra som helst hmm. Den har jag inte riktigt koll på Nej Som handlar om en liten pojke som åker ut i sjöss med en, nu kommer jag att ihåg det, jag är jättelängre sedan jag läst den boken, men det är väl en zebra ett lejon och sen fågel de delar båt och då har någon slags liksom konversation med de här djuren på den här båten, lever sin egen fantasi det kan bli helt cool faktiskt Låter som typ Madagaskar eller Ice Age. Ja. <laughs> ah, eh. Nu, nu där <laughs> ser här nu. En hyena, en zebra, en orangutang. Och en tiger. Och en tiger. Ja. Ja. Det är hy helt hysteriskt. Ja, jag vet inte. Jag, det tror jag kan bli helt coolt faktiskt. Med Maguire i huvudrollen. Ja, men det, jag vet inte. Ja. Han gjorde väl bra ifrån sig Spiderman, eller hur Niklas? Ja, särskilt tre. <laughs> Och sist Start. ut är, nu är jag så innepeppad på dokumentären, men det är Kill Bin Laden. Där, de har, där man får se hur det gick till liksom, när de hittade Bin Laden och hela den här operationen och sånt där ska de ha dokumenterat. Så mm. Den kan vara helt intressant att se. Så. Just det. Ja, jag är inget med. Breaking Bad, sista säsongen. Det är man självklart fram emot. Mm. Men fan, det är ja, ju... 3 ju... och 4, helvete. Jag måste oh. komma samman det. Men Ja, det är ju mest fan Prometheus som jag ser fram emot, tror jag 2012 mm. Jag skulle vilja tillägga här att det kommer ett par skräckfilmer som jag är rätt sugen på och de är, eh, båda utspelas lite liksom förr i tiden så det är inte liksom Scream 4 här direkt utan det är Jesus, äh, is, uh, Freddy. <laughs> <laughs> Ja, eller medieval <laughs> <laughs> Uh, först då The Woman in Black med uh, Mr Potter ah. så, så Daniel Radcliffe ska försöka nu skapa sin karriär post Potter uh, han, han spelar någon ung man och som ser något spöke i något, något gammalt gods en kvinna i svart uh, så uh, tuff eller? Nej. Ja, men jag vet inte jag, jag, jag sett inte bilder jag gillar jag gillar liksom lucken på den och jag, jag gillar snäggarna spökfilmer typ så The Adders jag tycker mm. det är Ja, ah, det är för bra. Det är, för, för det är ju inte alls ja, som man har gjort nu. Eh. Ah. Jo, nu. Iden Lik är ju i samma regissör nu. Jag kommer då att vara en heter. Mm -hmm. oh. Okej. Okay. Ah, ja. Den ska jag få ganska bra kritik. Den man... är ju ju ju bra som helst. Alltså. Den är ju helt tokig. Det är ju också så här filmer man bara mår riktigt dåligt av. shit Som de uh, de är filmerna i klassen. Ja, absolut. Skämma på det. Sen tog Förutom den så även äh, The Raven, som då är baserad på Edgar Allan Poes äh, historia. Ja. Ähm, och det, det är. Äh, vad heter han? John Cusack spelar Edgar Allan <laughs> Poe. Det känns ganska oväntat, men jag vet inte. Jag vill se hur det blir. Jag hatar John Cusack så jävla mycket. Alltså. Ja, men han, jag, jag tycker att han är rätt kul att han gör lite så oväntade roller. I och för sig, han gjorde väl den där hot-tab? Det var väl ett lågvattenmärke i hans karriär 2012 han 14-08 Han har gjort jävligt mycket skit Kommer jag fram till nu När du säger det Thomas så Nu vet jag inte om vad jag ska tro med det. Han är så jävla dålig tycker jag Ja. Alltså. Äh, nu blir jag lite på det här. Men jag vill ändå se, liksom, och se om det blir någon fjasko ehm, Sen skulle jag vilja äh, skyfall Nya James Bond-filmen mm. Sam Jag Mendes regissör också, kan vara det. Sam Mendes regissör Xavier Bardem i skurken Jag tycker det lovar det gott Vad tror ni förresten om det The Hunger Games Som tippas bli nästa Twilight Nej <laughs> ja, ja. ja, ja. men ja, okay. ja, okay. Jennifer Lawrence är alltid välkommen Jag hade... mm, Du vill den vad det nu Tommy? Nej men jag, jag hade ju ingen koll på The Hunger Games Alltså jag, jag letade på internet du, du vet ju om det här Niklas Jag börjar leta på internet För det är typ så här konstiga apokalypsfilmer Och typ såhär mm. dy Dystopifilmer och typ Och då hittar jag de här Hunger Games-teknologinböckerna Och var så här sjukt nöjd När jag skickar över dem till dig typ. så, Titta vad jag hittade det här är så, Det är så jävla coolt och då får jag ett argt mejl tillbaka från dig. Niklas säger typ så här, Det här kommer vara nästa Twilight. Titta bara på trailern. Och så titta på trailern. Det var typ det värsta jag sett i hela mitt liv. Alltså, jag, slängde, jag slängde alla böcker på direkten. Jag <laughs> vägar läsa jag dem. Alltså. <laughs> ja. Du var inte riktigt påläst där på vad du... Vad du Nej, jag, jag visste inte var alls vad det var. Det var helt och hållet flyga under min radar. Alltså. Mm. Ja, men det tippas bli en stor succé. Så jag vet inte. Det kan, jag är inte så det <laughs> det är Klart det kommer bli en hit. I, innan vi bara släpper det här med ja, det finns fi, många bra filmer på gång men även, jag har gjort en liten kategori här med uppföljare som absolut ingen har frågat efter. Men som kommer ändå. Vi har till exempel American Pie Reunion som kom Nej. tillbaka tio år senare som gamla gubbar och ska göra någon ny grej. kan ju inte bli annat än en kast. Vi har även Wrath of the Titans med en uppföljare till Clash of the Titans. Den vill jag se. Vill du verkligen det? Ja, det vill jag. Jag har hört att han, Sam Worthington, till och med han har erkänt att, ja, uh, första filmen yeah. han, han tyckte att han var dålig den. Sen han, han blev, nej du det i alla fall. I jag han att han var... är så jävla dålig överhuvudtaget. Alltså, Sam Wolfson, jag tyckte inte om honom alls. Nej, han... Jag tror att hans karriär... På något sätt kommer bli Han får hoppas på Avatar-uppföljarna, tror jag. Ja. Men den vill jag i alla fall inte se. Uh, jag vill inte se Men in Black 3 heller. Det ju den... <laughs> nej, vi nej inte se. Den känns helt överflödig. Oh. Och sen kanske det värsta av allt GI Joe 2. Okay. Du glömde en film. Vilken då? Scary Movie 5. Kommer den också? Yes. Oj. oj, oj. <laughs> så det känns som att 2012 kommer att ha Grymma toppar men även jävligt då, Låga saker. Alltså. Ja det, det tror jag Men det hör väl till Det ska vara både bra och ja. dåliga saker ja. Allt kan inte vara bra men överlag så tror jag Det kommer att bli ett jävligt bra filmer för, för folk som gillar bra film Det tror jag också Absolut. Jag det har ju märkt någonting här att vi har inte, Ingen har nämnt The Hobbit, The Hobbit. <laughs> <laughs> <laughs> Nej Nej Ja, men Den får så jävla mycket space ändå, den behöver vi inte ta upp Nej. Jag. Men det är, ju, det är ju en film Det kan vi också säga, det är ju ingen film vi peppade alls på liksom. Nej, Nej. inte i nuläget Inte eftersom de lyckas göra några bra pengararbetet Inte eftersom skittrailen vi såg Ja, den var värdelös Den dödade verkligen all pepp På tre minuter Ja. Men fick det upp i flera år Ja, mm. Mm. Men jag är fan helt klar Ni då? Jag är klar, jag känner mig rätt färdig. Är du klar? Är du klar? Är du klar? nu, ja, det får, vi, nu får du ge dig. Nej, nu får du ge dig. Fan, <laughs> <en rum. laughs> ta och lugnade dig. Klockan är sent här, så jag... Vill, få fan... Få De blir plan. stämda för att upp... ...poserätts. Ja. Får jag stöka ner någons äh, badrum? Ja, okej. Okay. Kan vi släppa det här nu? <laughs> nu vänder vi blad. Det är nytt år. Okej? Okay? <laughs> ja. Gott nytt filmår, Gabriel. Ja, det är samma. Gott nu filmår. jävlar, kör vi på som fan med podcasten 2012. Tommy Ferguson och Niklas. Ni kan ju hitta oss på Twitter. Jag att du tar ledigt vecka. Om ja, Det vet de inte om. Vi, ni kan ju hitta oss på Twitter. Vad hittar ni stå, Niklas? Tnepod. Mm, om det är någon som undrar vad det står för så är det T för Tommy, N för Niklas, E för Emilio. podd för podcast. Ja, det var, det är, vi har så jävla smarta lyssnare så tror jag alla fattar. det Sen kan du hitta oss personligen också på Twitter. Våra personliga konton Ja. Måste jag dra dem. Nej, skit i det. Jag. Du... <laughs> Nej, det <du laughs> behöver Följ ner på och så kan ni komma med frågor och eh, kritik och allting sådär. Det var ju någon som hade hoppat på dig på Twitter eller så var det i eh, Face Jumpers, eh, bla bla bla. Det. Mm. Eh, Anton Frid hade en synpunkt där på att eh, de, eh, de säger faktiskt aldrig facehuggers i filmerna och det hade inte jag tänkt på så då började jag fundera hm, ja det har ni faktiskt rätt i um, men, tar, men... Tar, tar du verkligen ja. den Niklas? Tar den nej, jag kan inte. nej jag tar den inte jag håller inte med, tyvärr Anton det går inte du ut och cyklar du rökt Nej, ska vi inte ska jag vara taskig mot att jag lyssnar? Jag tror han uppskattar det Jag tror han bara gillar att nämna Det var ju någonting som är upp, upp till igen. egen tolkning Men är det verkligen det? Är det inte liksom alltså, det står ju liksom regissören, regissören och liksom Monsterskaparen kallar den för facehagger. Då heter den väl fan facehugger <laughs> Hör du det Anton Eller vad fan du nu kallar dig? Ja, ja. Nu Dämparkast. Dämparkast. Dämparkast. Niklas, det är det här gott. Nu är att oh, Niklas inte skapar o nu. Nej, du är så, du, Nej, är så, så jävla konflikter rädd. Alltså. Du är så jävla skönt tycker jag. Ja, men idag tycker jag ändå att jag lyfter med några steg där. Jag tog ah, inte ja. skiten där. Moneyball-grejen där hur som helst. Mm. mm. Ja, ja. Då tackar vi för oss Idag så ses vi väl nästa vecka. Ja, det gör vi. Kanske så för fan vi gör. Okej. Okay. Hard bro? hey! Hard bra grabber, have fun